dissabte a Ràdio Porret de 12 a 2 al migdia l'actualitat dels esports a TAP Esports Hey, what about Western? Yeah. You want Western? This is Western? <fixen> Senyores, senyors, bon dia! Aquest és el programa número 27 del Tapesports, de l'era retallada, periódol, qui paga, descansa, però qui cobra, també. I que encara que no ho que és un programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla... En un punt mort, ens trobem en un punt mort. Punt que, com diu la mateixa paraula, és mort. Sí, mort. Mort, però respira. No és ben bé mort del tot, oi? És com quan posem el nostre, el nostre punt mort en el cotxe, amb el motor en marxa. Capitxí? És el moment que entre els jugadors de la Unió Esportiva a la Terra es donen compte de que els atacs per part dels jugadors que defenen el club esportiu Bitxo Vivent, això sí, patrocinats per aquesta nau, la nau del TAP Esports, la mateixa nau que ens ha portat a fer aquest gran i inimaginable viatge al centre de la Terra, són totalment infructuosos. Els nostres atacs vindrien a ser com la cervesa sense el qual. Avui, 14 de maig de 2016, benvinguts. Esteu a la sintonia de ràdio, però emissora municipal. Són mateix les 12 i 3 minuts. Amb una temperatura de 15.9 graus centígrads, una humitat del 69% i una pressió atmosfèrica de 1.009.3 hectopascals. Avui, si esteu escoltant aquest missatge, és pel 107.3 de la vostra EFA. Eva! I ni rastre, ni esquerda, ni res de res que faci pensar amb la possibilitat de treure'n res positiu per il·lusionar, per rastrejar, per localitzar, per cercar l'inèdit centre de la Terra. I això no és tot. A més a més, sembla que vulguin començar a atacar. I no sé vostès, però penso que ha arribat l'hora de fer un canvi de sintonia. I quan dic canvi de sintonia no em refereixo pas a que sintonitzeu una altra emissora. No! Bé, bon, l'entrenador pensa que ha de fer els canvis i reestructurarà tot l'equip. Si més no, defendre el privilegiat lloc que hem arribat a assolir, ja per sota dels 11.500 metres. Que com ho sé? Doncs perquè tenim línia directa amb l'equip tècnic i per l'experiència de l'any passat. Ja s'hi comptava que des d'un inici, ara ja passades les dues setmanes d'aquest enfrontament, faríem el canvi de tot l'equip, fins i tot el porter. Just, clavat, idèntic que la Fórmula 1 i els pneumàtics. Vaja, com aquí, però sense l'idèntic. El que sí que és clavat és el, que, el començament, que hi posem la cançoneta i que avui porta per títol, doncs, en un punt mort... Eh, esperem que us agradi. Salutacions cordials! Somies que estàs acabat, no tens inspiració. Com en la sort per tu passar l'estona tirat al sofà bevent el teu passat Fer res per matar el temps amb el gent el by 12 i 8 minuts, eh? hora, espai que tenim reservat per la nostra entrevista avui de moment, Ens farà esperar una miqueta? Per tant, doncs, avançarem feina, tenim, tenim parlat, tenim parlat, doncs, eh doncs, emparaulada a l'entrevista amb el president del Bàsquetberga, eh? Perquè, déu nhi es van acabar en la segona posició i, bueno, i hi han cosetes, hi ha cosetes per explicar, la, la lliga s'ha acabat pel Bàsquet, pel Bàsquetberga, eh? perquè fa el masculí, eh? de la segona catalana, i, i bueno, parlarem doncs, de moltes coses, si que, que hi ha previsió del club, ai, del, si, del club, si volen ascendir, si volen quedar-se on estan, si, bueno, no ho sé, eh, coses que se fan, doncs, unes preguntes que se'ns fan doncs, quan acaba la temporada en tan bona posició. No? Si baixes, per forces de baixar, no pots mantenir la categoria. Però si, puja, eh, si pots pujar, és l'opció de pujar, com aquest cas, al bàsquetberga. Doncs sí que ens faria il·lusió doncs, saber, aviam, doncs... Eh, també hi ha moltes coses en compte, no?, els diners... I, bueno, moltes altres coses, no?, la planificació esportiva... Doncs d'això volem parlar amb ell, aviam què volen fer al bàsquetberga. Nosaltres, doncs, anem a avançar feina i parlarem, doncs, de gent esportiva. I com comencem pels veterans, com sempre, la Lliga Intercomarcal Grup A. Tenim un partit per avui a partir de les 6 de la tarda, a Navas. Derbi Intercomarcal, eh?, Navas, porreig... Demà dos, una a partir de les 10, Pradegna Barclas, i una altra a partir de les 12, Cal Rosal Font Minorissa. Tenim cursa de muntanya, Berga Rasos, Berga demà a la distància, la setena edició de la prova es farà a partir de les 8 del matí des del passeig de la indústria de Berga. Una hora després, i des del mateix indret, s'iniciarà la Berga, Caral Berga. Be hey. I per acafar el parapent, heu sentit bé, eh? Parapent, Copa Federació i Open Fire demà es faran aviar i s'allargaran fins al proper dissabte, 21 de maig. Said, baby, said, baby, be the one that said... També la important, la romànica. Avui i demà, el Centre Excursionista Navàs, el Club Ciclista Al Llobregat i l'Ajuntament organitzen la prova que es pot fer a peu o en BTT, a eh? la romànica. Said, baby. Ja quan faiguin la raumàtica podem apuntar-hi. 12 i 14 minuts, segueix sense, segueix, seguim sense poder contactar amb el president del Bàsquetverga, eh, del Bàsquetverga en Sergi Edo perquè ens faig 5 cèntims del Bàsquetverga mentrestant, doncs eh, com dèiem abans, eh, abans de passar doncs, la, la gent esportiva, seguim doncs, amb ella, i parlarem doncs, de l'embol masculí eh, que ja es va acabar la, la temporada eh, el van enquadrar després d'acabar la fase regular que va acabar la dotzena posició L'envolverga el van enquadrar amb una tercera catalana preferència no masculina eliminatòria de correcció, primera ronda d'anada. El primer partit l'envolverga el va perdre de 3 amb el Torró de Gramunt, 30 envolverga, 27 la ronda de tornada, segon partit tot i que, com ens va parlar l'entrenador el, el, de l'embol Berga, en Quico, ens va dir que, que podia ser que perdéssim l'initòria i pujéssim i també podia ser que guanyéssim l'initòria i baixéssim. O sigui que era una cosa que s'havia de fer, un tràmit, però, de totes maneres, es va presentar el Torre de Gran Munt aquí a la capital, a Berga, i bueno, doncs, va treure un resultat també, va guanyar, va guanyar pel doble, va guanyar per 6 punts amb el 20, Torró de Gramunt 26, tot i que els bergadans es van arribar a posar en empat, 18 gols, ho setz, ah, no m'acordo, eh, perdoneu, eh? però bueno, és igual, el resultat final sí que va ser derrota, però es vam posar, ens venen posar empatar el partit i es va posar donts allò una caldera i tenia raó en Kiko, eh. de fet es posa el pavelló, doncs, molt maco. Es va ser molt maco, doncs veure un un pavelló quilbergadà, no? Que dius, ostres, aquest sí que juguen a, eh? ditem jugant a casa, no? Ja ho sé, que vas al camp del Barça també està molt ple. Està, no molt ple, està rebentat, no? No com aquí, però bueno, fa molta gràcia, fa molta il·ligió doncs, veure equips d'aquí a la vora, doncs, amb tanta gent, no? Doncs això, Verga no va poder remuntar l'aliminatòria, es quedarà on es queda, es veurà, doncs, a mitjançant la federació com, com distribueix per descensos i ascensos dels equips per veure si l'envolverga mantindrà la categoria 1. Va, som-hi, 12 i 18 minuts, ara sí, hem pogut que és el president del Big Basket Berger, no, no, del Big Basket Berger, no, del Berga de bàsquet, eh, en general, eh, femení, masculí, nens, nenes, de tot tipus, és el, el president, però tot i que no acaba de demanar del tot, eh. Uh, bon dia, Sergi Edo. Bon dia. Bueno, què, enfeinats, no? Bueno, sí, estem aquí al pavelló, ara surto un momentet, bé, bé, enfeinats i una gran matinada. Tenim l'equip mídic, en cap primers de la seva lligueta. Molt bé. Amb la seva gran victòria. Bueno, escolta, també una gran victòria es va assolir la setmana passada, el bitbasketberg, en el seu últim partit, oi? Sí, senyor, amb el senyor de tot Sí, senyor, amb el senyor. Senyor masculí. Sí, senyor. Sí, una gran victòria, a casa de l'Igualada, el segon. I, i, I cas... mira... Sí. I gràcies a això hem, sigut, eh, hem acabat segons. I vam guanyar el segon a casa, eh? Mare de Déu! Quina remuntada, sí, sí. basquet verga, eh? Quan semblava sí. que tot ja, ja, ja... Semblava que tot se'ns anava en orris, que hem començar tan forts, anàvem dels primers, llavors se'ns legionan dos jugadors, després baixem, mare de Déu, deia, Mar, ara vés a ser Piquet, perquè tenia feines a aguantar la categoria, i no. Sí, no, i no, no. Home, jo crec que aquí els nens han demostrat fer, ganes, treball, sudor i, bueno, pues el merescut. Al és... bàsquet hi ha moltes coses, entre elles el talent, entre elles moltes coses, pot també la voluntat i l'actitud i, i, i els jugadors l'han tingut. Han cregut? Doncs pues vinga, som-hi. Quants, quants membres hi ha la plantilla del, del Senyor del Berga? Bueno, en són dotze, que passa que és una plantilla conformada per jugadors senyors-senyors, fitxa sènior i jugadors de fitxes de sub-21. Llavors, diguem-ne que aquí es vas barrejant. Els que són fitxa de fitxa sènior són 9. Uh 9. -huh. I llavors estiva del sub-21. Ah, això mateix. Déu-n'hi-do, Déu no? Aquests uh -huh. nanos que han pujat doncs també... Sí. Sí, sí, sí, sí. El que, no, de, no. El que comentaves. Cal valorar eh? moltíssim. Penseu que tothom, tothom és de Berga. Només hi un noi que és, que és de sa gent que ha a ajudar a mitja temporada. Però, a més, som tots aquí molt bé, més senyor. orgullosos. Sí, més senyor. orgullosos sí, senyor. No? sí, senyor, sí, senyor. Sí, senyor. Escolta, i, i bueno, ens vam portar doncs, una altra vegada amb volandes fins al segon lloc. Quasi, quasi, quasi, potser el millor lloc que podíem esperar? Sí, per la plantilla segur, que és el millor lloc que podíem esperar. I dic per la plantilla perquè resulta que cada segon eh, dona la particularitat de que... Si, si quedaves primer, tindries que jugar unes fases uh -huh. que es produïen entre mig de la petong, i si quedaves tercer, també jugaves unes fases per escogir el millor tercer per pujar, que també es produïen durant la petong. I clar, la plantia el que tenia claríssim <ríe> és que hem de durar el, no el, 100, no, el 150% per quedar segons, que era l'única plaça que ens assegurava pujar sense tindre què jugar per patum. <ríe> sense fer res, no? sense ser re, bueno sí, sí, sí, sí, el diguem el, el, el, el bàsquet club Sant Joan d'Espic que és el, que, el que, va, que va líder de la categoria sí. eh, clar, aquest ara farà unes fases per, per, per buscar el primer, el millor d'aquesta categoria de tot, de tot ah, Catalunya això, oi? no té cap més que aquest no és que tinguis que pujar a copa ni simplement que si té el ah, ja premi sinó que té el premi de haver sigut el millor equip de segona aquest any molt bé, i ara, i ara què? ara què? I ara, i, ara, I ara què farem? Bueno, de moment el que farem és parlar amb els nois, jugadors i si ells es veuen en o no, que suposo que sí perquè no hi ha un altre o sigui, tots, tots tenim una mica d'esprit competitiu i a tots ens agrada els carmelos doncs suposo que sí que ells mateixos seran els que es pregarà la voluntat de jugar primera no obstant, com a Junta l'única cosa que els hi podem demanar i tal és dir, escolta'm, esteu segurs? Sabeu que patirem? Sabeu que d'això? Sí. Doncs pues, a partir d'aquí el cos tècnic té feina. Uh, I feina. i sí, sí, seguirà comptant doncs, amb aquests nanos del Sub-21? Es farà algun fitxatge eh, allò per, per assegurar-ho, per anar més bé a la categoria? O, o anem piano piano? Nosaltres creiem en els nostres. Nosaltres, com a, com a estructura esportiva, amb, amb el director esportiu i els altres coordinadors, creiem que hem de ser autosuficients i ets independents amb el nostre línia de, de bàsquet. Per la qual cosa, buscar, fora o que sigui gent de la nostra comarca, que serà ben rebuda, no estem en disposició de poder-ho fer. Primera, per l'economia, perquè tot això significa economia, en el moment donat. Uh -huh. Segona, per filosofia, que és el que ara És important. Nosaltres no hi creiem. Estem aquí per jugar, els aquí. Sí, senyor. Ja i... I, i, I oferim un club on jugar a bàsquet a aquell noi que vulgui jugar a bàsquet d'aquí. Ja està, no hi ha més. I així ens ho han demostrat, oi? I, així, i a més, i és que a més el que dius tu. Així ens han demostrat, sí, sí que senyor. Poden, que, ja poden, que, sí, sí. que poden jugar i anar més. Sí, sí, sí. sí. Penseu que aquesta plantilla, probablement l'any que ve, doncs, potser la meitat seran nanos més eh, a menor edat de dos 20 anys. Bueno, és, una gran, és una gran generació és una generació que puja de sub-21 molt bona que puem donar una miqueta de temps i d'aire però que jo em penso que si aconseguim un l'any estabilitzant-se una miqueta primera i no, i no patir en l'accés tindrem equip a primera durant uns quants anys. Perquè recordem Re el... recordem que el bàsquetberg en general és és assembleari eh? és, és, tot, tot s'ha de comentar entre tots els que formen part de, del bàsquet sí. sí, sí, i, sí, i sí, això sí. encara això és una, una, una, unes coses que ens avances tu que veus més o menys que pot anar per aquí però es podria torçar? Es podria torçar si els resultats fan que es torci i que es torni a baixar segones si tots, tenim clar, sí. si tots tenim clar que anem cap a un objectiu que ens demanarà un plus d'esforç, mm -hmm. un plus d'Estats Units i, tot i així, no ho aconseguim, no té sentit que això es trenqui, o sigui, aquest plus d'esforç de, no es trenqui, per lo qual, si hem de baixar a segona, doncs baixarem a segona. No, no passarà res. No Perquè, és clar s'ha de comptar també que el pujar de categoria, doncs, eh, els ingressos són bueno, més gans. Bueno, l'economia doncs, la Junta en aquest moment... Mira, les juntes dels clubs som de l'opinió nosaltres que no estem res més que per gestionar. Aquesta és la nostra real labor. Uh -huh. I, doncs, és el nostre, és la nostra responsabilitat intentar gestionar els clubs. El club, quan el, els equips eh, esportivament assoleixen categories més altes, doncs nosaltres hem de fer el possible hem de fer-lo possible perquè això es pugui portar a terme amb la realitat econòmica que tenim. I així, i així serà. Per això l'únic que podem demanar és responsabilitat sobre el pas aquest, ja està. Tot sí, senyor, sí, senyor. Això, això quan, quan, quan es farà, això? Quan en parlareu? Això, de fet, ja s'ha ja produït aquest matí, abans de que ah, sí? abans de que parléssim ara aquesta entrevista, sí. sí? I la plantilla doncs, ha, ha expressat la seva voluntat de, de jugar primera. O sigui, es podria, es podria ja, ja doncs, afirmar doncs, que, en teoria, si no passa un daltabaix molt gran, el Berga l'any que ve serà equip de primera mateix, catalana. Tenim fins al 30 de juny per renunciar a la plaça sense cap cosa econòmic, però vist lo que, que la plantilla ha expressat fa uns minuts doncs està clar, a partir d'aquí es per amb el cos tècnic i aquesta voluntat que es presen els jugadors, que són en definitiva, no té el club està per, per, per facilitar les coses en els seus Jugadors, diguem-ho així, uh -huh. i són jugadors són guanyats en, en el camp al pujar i després a de la seva voluntat de seguir, l'únic que han de fer és fer la, la reflexió del que pot costar i a partir d'aquí agafar el cos tècnic i cos tècnic, vinga, pues, ja som-hi, a treballar. Molt bé, pues sí senyor, escolta, i ben, ben, doncs, doncs amb aquesta plantilla hem d'anar, doncs hi hem de creure, ens vam deixar amb una segona posició, que com dius tu, ens llibera de, de qualsevol mal de cap a l'hora de l'apatum, oi? Perquè no saps mai... Sí, sí, sí. El... Això els hi tenia menjat el coco, eh, veig? Aquest debat... O potser sí que abans vam guanyar, bueno, és el que deies, vam sortir amb un, amb un 150% de plus més, no?, sí, de, per guanyar sí, el partit. No, que havia dubte que tot va ajudar. I aquest va ajudar, <ríe> aquest factor va ajudar també. I, I, bueno, clar, resulta que, clar, ens alliberíem d'aquest pes, no? d'aquest maltràgol que dius, mare meva, perquè, pues, potser, si sí, érem 12 o jugadors, podíem acabar amb cinc eh?, justos mm. per jugar al partit. Bueno, és igual, no ens hi hem trobat. No, no era manca de jugadors, simplement era manca de carrerament, també si a faltava un una mica de qualitat i en aquest cas concret ens va en un moment donat ens va, ens van, eh, ens va, ens va deixar un jodó clau a la posició de 5, que els és potser aquí en aquell moment el que està més buscat uh -huh. ens, va, ens va deixar el Sergi per una lesió ja perpètua i hi ha més allà al plaç i després el David momentanyament ens va deixar durant un mes perquè es va, va lesionar el, el 5 la que, que la gent que no hi entén el 5, un 5 és un pivot, oi? és un pivot, sí i, clar, pivots alts que puguin jugar al nivell... En aquell moment el bàsquet està passant que, que a primera és una categoria que, com que en general l'actrius econòmica ha afectat molt en l'esport i en concret en el bàsquet català ha afectat que els clubs de Copa, que és la màxima categoria que es pot jugar aquí a Catalunya, més la l'Eva, que és la següent, que és la primera a nivell nacional, els sous o el que es paguen als jugadors és molt poc, ha, ha baixat moltíssim. Conseqüència d'això és que molts jugadors que estaven jugant a Copa, que estaven jugant a, a, a Eva, esforços de fer viatges, esforços de tres o quatre entrenaments a la setmana, Ajà, han decidit ja. bueno, pues anar baixant i anar jugant més a prop de casa seva o una posició més còmoda. Total, que primera és una categoria que diguem que ha posat el llistó. I una de les situacions on es trobem que els jugadors més, més potencialment forts és a la posició de Pibó. Molt bé, haurem de, no. haurem de menjar més pinxo o reganja més, eh? Més... Bueno, bueno, no, bueno, no, pinxo, no. Pinxo, pinxo no, més salsa i pinxo, no? Eh, bueno, salsa i pinxo és notícia que ens hem dir que aquest any enguany eh, eh, causa l'aixa a la nostra xiringuita. Què dius, que ara? Que aprofito, que els convido a tota l'audiència que, que tingueu sí. per vint aquests dies de Patú allà al passeig. Salsa i pinxo causa l'aixa i el substituim per la xistorra. Ah, molt bé. Molt bé. Bueno, sí, home, i, i tant. I tant doncs et... Ho canviarem, a veure què. Sí, i tant. No, no es feia xistorra, no? No es feia, no es feia. Ja, ja. Fèiem pinxos, amb la versió del pal i, i, i entrepà, mm -hmm. fèiem jom, fèiem, fèiem cançalada, i fèiem altres, etcètera, i després vam introduir el sals i pinxo, i en guany hem decidit, pues, bé, bueno, doncs, pues canviar-nos del sals i pintxo, no, ho provarem. No va tenir gaire èxit al Sassi Pitxo, jo em va agradar, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, sí, sí, es van acabar de seguir tots, eh? en sèrio, no, no, no, no, no és una qüestió d'èxit o d'èxit, és que eh, si afegit el teu del Sassi Pitxo vam creure que era pujar massa coses la greia i la planxa no ens donen per tantes coses i mira, va causar causa baixa al Sassi Pitxo, mala fonte. Eh? Molt bé, doncs aquest any ja sabeu, si voleu anar al, al, al bar diguem, al bar mòbil, eh? que té instal·lat i n'ha instal·lat el passeig de la indústria el Basket Berga, donz ja sabeu, xistorra, Torra, eh? Xix és la novetat d'aquest any, eh? Que ha sortut fora, ha sortut fora un cop de colzes de l'àrea, eh? De l'àrea, de l'àrea de l'ampolla, diguem, el el salsipinchu. Uh, Sergi, donz, escolta, uh, ens veurem, ens veurem, ens veurem també per, per ens veurem per la Patum. I, i tant que ens veurem i, i, i, si, I, i avui que tenim un equipet aquest matí que ha solit el primer lloc a la, a la seva lligueta sí, senyor, que parlen. és l'equip mini que és l'equip mini que, que veig durà a principi que avui, avui aquesta generació de nens que ja veureu com es donarà ens veurà uh, grans jornades d'alegria. I, ja I com està la salut, a part d'aquest mini, el bàsquetberga? Hi ha les noies, el 625, que van fer una bona temporada... Sí, i, i, i, hi ha un infantil que també està molt bé, hi, unes, hi un infantil femení que molt bé, està a nivell B1, uh -huh. i ja, ja després... No, ja ens anem a aquest mini, que aquest mini sí que apunta bé també, que també és seu guanyador de la, de la seva lligeta a B1, però l'any que ve l'apuntarem a nivell A, i a ja, ja ja és una cosa molt selecta, però ja aquí estem, fes una labor. Molt bé, escolta, afegiries alguna cosa més de tot això? No, no? simplement convidar-vos a, a vindre allà al Chiquito de la Patum, agrair-vos a, a tu i a la vostra i a la vostra ràdio l'audiència durant tot aquest, aquest, aquest any, i que avui no, de la temporada de bàsquet agrair tots els pares i jugadors al bàsquet verga, i ja està, i escolta, a disfrutar, a descansar, a oblidar una mica de bàsquet, i vinga, a ja. carregar primes per Jo ja us diria que moltes gràcies a vosaltres, perquè sense vosaltres tampoc no es podria fer res que pugui anar més enllà, eh? perquè sense, sense una informació directa, com, com ens presteu moltes entitats esportives aquí, és d'admirar. Doncs eh? Moltes gràcies mm. a vosaltres també. Vinga. Ens retrobem la temporada vinent. Bona, Patum. Que vagi molt bé. Molt tot gràcies. Adeu. Adeu. Adeu. Adeu. Bueno, lógicament estava content el president, eh, del Bàsquet no? Perquè tots hi van an doncs, bé, no? Tot estava, doncs, vam baixar l'any passat de la primera, ja hi estàvem la primera catalana instalat ben baixar vam baixar i hem tornat a pujar perquè creiem que el nostre lloc és allà o creuen, bueno, creiem i creiem tots eh? creiem els eh, jugadors, ja a entrada el entrenador, president i totes les, tots els membres de la, del bàsquet Berga. Nosaltres eh, ens passem ja de l'hora a no és? Doncs passen 3 minuts de dos quarts, anirem a passar doncs, la nostra primera part, també com el bàsquet eh? la primera part de la nostra estimada publicitat Fins ara mateix!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 A les 12 i 41 minuts anem a repassar l'agenda del futbol sala i començarem, com sempre, que pel fut, fut, <ríe> futbol sala femení, Corsica Futbol... I parlarem, doncs, lògicament, de la Lliga Segona Divisió Femenina, grup 2. Estem a la 28a jornada. Amb aquesta en falten tres. Corsica Futbol Sala, Puig Fitor Futbol Sala, Cacerres, Camp Mime, Aristides, Mayol i l'àrbitre Álvaro Sotillo, Rionegro. Uh, és una, la classificació, uh, uh, com us diria? Doncs diria que és segon el pla de Llobregat, amb 72 punts. El tercer és futbolsal a Olesa, bé amb 64. I el futbol futsal Cardona marxa a la quinzena posició amb 16 punts. El Corsica el trobem a la quarta posició amb 51 punts. De 27 partits jugats ha guanyat 16, n'ha empatat 3, n ha perdut 8. 95 gols a favor per 58 en contra. Mentre que el puixfitó futbolsal a Cacerres és líder amb 74 punts de 26 partits jugats, n'ha guanyat 24, n'ha empatat 2, n'ha perdut cap, 126 gols a favor per 21 en contra. La lògica ens fa pensar que tampoc cal perderem, eh? Uh, Corsica, doncs, com dèiem, 51 punts contra 74, quart contra primer, el que és el mateix, Corsica a futbol sala, Puigfito a futbol sala, que Serres serà demà a partir d'un quart de vuit... Primera divisió futbol sala femenina, estem a la 27a jornada, amb aquesta en faltaran 4, Cidade Asburgas futbol sala, futbol sala Gironella és líder, Vorela, futbol sala Pescador Rubén, amb 71 punts Atlético Femines de Malcarnero ha perdut la seva posició, eh, privilegiada de la primera plaça, ara és segon, amb 71 punt, eh el tercer és l'agrupació Deportiva Alcorcón, amb 61 punts el Rubí Futbol sala el trobem a la 6a posició, amb 46, el Cidade Asburgas, el trobem a la 8 en a posició, de 26 partits jugats n'ha guanyat 12, n'ha empatat 2, n'ha perdut 12 amb un total de 38 punts, el futbol sala Gironella és 11, è 3, eh, 3 llocs per sota, amb els mateixos partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 3, n'ha perdut 14, 55 gols a favor, per 77 en contra, amb un total de 30 punts, ja veieu, doncs eh, 8è contra 11, è 38 punts contra 30, avui a partir de les 5 de la tarda, Goan, doncs allà a les Citàries, Canviant de gener anem a parlar dels masculins i començarem per la Lliga, segona divisió catalana, grup 4, 24ena jornada. Amb aquesta en faltaran 3. La Pobla de Lliat, club de futbol sala, Riu de Villas, club de futbol sala, Camp, Pavelló Municipal de Bagà i l'àrbitre, Anoar Barraú, Tenim que la Pobla de l'Illet eh, marxa a la desena posició amb 18 punts, de 19 partits jugats ha guanyat 6, no han empatat cap i han perdut 13, 68 gols en contra per 95, però, gols en a favor per 95 en contra. El riu de Viles club de futbol marxa a la cinquena posició amb 35 punts, dels de, mateixos partits jugats ha guanyat 11, han empatat 2 i han perdut 6, 94 gols a favor per 79 en contra. Desè contra 5è, 18 punts contra 35 punts. Això ho podreu veure avui a partir de les 4, a Gondons, al Pavelló Municipal de Bagà, a la Pobla de Lillet, Club de Futbol Sala, a Riu de Villas. Club de Futbol Sala. Club Futbol Sala, Ciutat de Berga, Futbol Sala, Purreig, aquí teníem un derbi, eh? Tenim un derbi, a si veure trobo, si trobo la sintonia dels derbis, eh? Aprofitarem. Mireu, aquí en una. Aquesta. És un partit guau, eh? però en futbol salt, eh? Tenim un, altre, tenim un altre per futbol. Tenim un altre derbi en futbol, també. Partit guau, eh? en no, res, aquest partit es jugarà al camp a Balló Municipal de Berga i l'àrbitre Carlos Navas Jiménez un partit que a uns els interessa guanyar per una cosa i l'altre per una altra Bé, diguem per la mateixa, per no passar apuros com seria el futbol sala porreig, Metes que el club futbol sala ciutat de Berga ja està en els apuros eh? doncs això, el futbol salar, club, club futbol sala ciutat de Berga marxa a la onzena posició amb 14 punts de 19 partits jugats n'ha guanyat 4 n'ha empatat 2, n'ha perdut 13, 48 gols a favor per 81 en contra mentre que el rival d'avui dels de la capital és el futbol Salah Porreig que en té 21, set punts més per sobre, de, de, amb els mateixos partits jugats ha guanyat 7, no han empatat cap, n'ha perdut 12, 57 gols a favor per 79 79, eh? 79 serien 80 no? 79 en contra Um, doncs ja, ja, ja ho sabeu 11è contra 7è, 14 punts contra 21 Club Futbol Sala Ciutat de Berga Futbol Sala Porreig aquest partit el podreu veure avui a la capital a partir de les 4 de la tarda Vila de Cavalls, Club de Futbol Beganès, Centre Cultural Recreatiu Uh, aquest partit s'hauria de jugar al pavelló municipal de Vila de Cavalls, però resulta que el Vila de Cavalls actualment és un equip retirat d'aquesta categoria d'aquesta i de l'altra, eh, de totes, eh uh, el Castell Galí Club de Futbol Sala és el líder amb 47 punts uh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com està aquesta classificació, perquè el Sants Adorní Futbol Sala B és segon, també amb 47 punts el Castell Vell els segueix una mica més llunyet, és tercer amb 42 a 5 punts dels dos, eh i trobem joc també el Futbol Sala Cardona, que marxa a la novena posició amb 19 punts. El Vaganer, centre cultural recreatiu, el trobem a la 6 sisè. Segueix sent el millor el millor eh, equip de futbol sala masculí d'aquesta categoria, perquè fa aquí al Berguedà. Amb 23 punts, de 20 partits jugats, eh, ha guanyat 7, han empatat 2, han perdut 11, 104 gols a favor, per 120 en contra. Canviem de categoria, anem a la primera divisió catalana, grup 4. Estem a la 24 a jornada, amb aquesta en faltaran 3 per acabar. La vinícola Futbol Sala Montbui, Futbol Sala PSA Imaginca Serres, el camp, espai de salut i esport Monaqua i l'àrbitre Carles Estruc-Oliver. Tenim que el futsal Atlètic Vila-Torrada, una gran temporada, marxa a la tercera posició amb 40 punts. El club esportiu Futbol Sala Sant Padó, marxa a la cinquena posició amb 34. I el nomàs Futbol Sala està al desè, eh sets apuntes. La Vinícola Futbol Sala Montbui marxa segon amb 44 punts, de 20 partits jugats ha guanyat 14, n ha empatat 2 i ha perdut 4, 112 gols a favor per 58 en contra, mentre que el Futbol Sala Pes imaginars el rival de la Vinícola, uh, marxa líder és el primer amb 50 punts i 6 punts de diferència amb un partit menys. n'ha guanyat 16, ha empatat un partit més, ha guanyat 16, n ha, empatat, menys, n ha, guanyat 16 n ha empatat 2 i perdut 1, 94 gols a favor per 52 en contra. Segon contra primer, 44 punts contra 50. Aquest partit el podreu veure doncs, a l'Espai de Salut i Esport Monacua de Montbuí. Avui, a partir de 3 quarts de 6. atge 50 minuts deixem la sintonia de... sintonia del futbol sala i nema posar doncs la que toca ara perquè tenim a la trambla fil telefònic qui qui tenim, doncs president de la Federació Catalana d'Arts, amb ell parlarem, Jo Maria Salvador, bon dia. Bon dia Doncs viam eh, Jean Maria, com anem? Doncs molt bé, perquè aquesta setmana tenim els resultats de l'últim de Steel Winmau i explicar-vos la jornada d'avui, una emocionant jornada de Lliga de darts que coincideix amb el final de la Lliga de Futbol. Mare de Déu, mare de Déu. S'allargaran els partits, eh? faran mitja part a l'hora del partit. Sí, hi ha alguns que ja han dit que no jornalen el partit. Així ah, sí? Compte, doncs que els clubs de darts, els jocs habituals de jocs, doncs són bars o punts de trobada similars, doncs clar, donen preferència al futbol, que és el que aporta més públic, més gent, i omple ples bars i de les neveres. <ríe> ja, molt bé Escolta, va, doncs ell ja puc començar pel d'estiu 8, Com va anar, Joan Maria? Doncs mira, destacarem que primer de tot, eh, que és el primer cop que es fa una competició fora de la lliga regular eh, i federada al flamant local del Navas el Navas té un local propi únic i exclusivament on els jugadors per tant, doncs, eh, té un manteniment un cost, com també aquí a Club dels de Xarxa, que tenen un local propi que no és un bar i que, per tant, doncs, també costa de mantenir i reivindiquem un cop, una setmana més doncs, que, gràcies a les col·laboracions que poden rebre els ajuntaments, si és que em senten, doncs, clar, les ajudes que reben dels ajuntaments aquests clubs doncs, fa que puguin permetre la seva subsist subsistència i que poder tenir obertes les portes durant més temporades o més temps. Uh, sense més preàmbul, ja, el millor esportible esportista de la xarxa va ser una setmana més l'Eduard Vilaplana, que aquest cop, però, no va, no va quedar finalista, sinó que va quedar semifinalista, juntament també amb el seu company Joan González Gaixa. Els dos esportistes van perdre a, a semifinals per 4-0, l'Eduard davant d'en Raúl Invernón i en Johan, el Joan González Gaixa, va perdre davant de Carles Orada, dos rivals que després es van creuar ja a la final. El meu esportista local del Club Tars del Barrio Navàs va ser en Carlos Lamela, que en un excel·lent tercer lloc va demostrar que els 180 assolits a la Lliga Catalana no són s'enfolit de casualitat. La centenar final la va perdre davant d'en de d'Arola, del club d'Espiritonio, per 1 a 4, on les poques erradades de doble de l'esportista local van fer doncs, que les aprofités en de d'Arola, que assegureix un bon moment de forma. El segon millor esportista local va ser Antonio Moleno, un jugador que ha assistit a tots els puntuables i que a la primera ronda va guanyar l'Aurina Lomazán i que a la segona ronda va perdre davant de Núria Plaza. Una setmana més, destacant la participació de totes les jugadores femenines, com l'Alori Picón, Tepi del Pozo, Gemma Buscai i Núria Plaza, doncs que van ser les valentes que van assistir a la competició i que van lidiar contra els seus respectius rivals eh, de diferents nivells i principalment campions de Catalunya i Lugó i millor que hi va en aquest rànquing. A les semifinals, com... Ja hem comentat, hi va arribar el Carlos Lamela, que es va enfrontar amb el Carles de uh -huh. Dos esportistes que van anar de menys a més durant la competició i que ens van brindar un magnífic partit. El resultat no l'havíem comentat, van quedar 1 a 4 a favor del Carlos de L'altra L'altre semifinal hi arribava amb Raül Invernon, que venia de derrotar amb l'Eduard Vilaplana a semifinals, i que, perdó, a quarts de finals, i que es va creuar amb Josep Perimany, amb dos esportistes, tant en Raül Invernon com en Josep Perimany són esportistes de la selecció Catalana 2016 i ens van brindar un partit excel·lent. En Josep Arimany, per arribar a la final va haver de guanyar però per arribar a la semifinal va haver de guanyar Javier Velasco, un altre jugador també de la selecció catalana, en un paranèdic partit que es va resoldre però a quatre. Els adors del Javier Velasco els va aprofitar en Josep Arimany enclaran el doble i va guanyar el partit. El partit entre el Josep Arimany i And Raulín Vernon també va ser d'allls emocionants, però que després que comencés a agafar la iniciativa en Josep Arimany guanyant dos jocs seguits, en Raúl Invernón va reaccionar i va reco·locar redireccionar el partit per acabar-lo guanyant 4-3. La final, doncs, era entre en Raúl Invernón i en Carles Anola, dos jugadors també de la selecció catalana, eh, un partit d'aquests que també desperta passions entre tots els seguidors. De fet, tothom va seguir el partit i el Raúl va ser l'esportista més encertat amb els dobles. Un partit on les tirades altes i els 180 van anar d'un cantó i l'altre contestant-se consecutivament i que, finalment, el que primer que va arribar a doble i que el va encertar va ser en Raúl Invernon que va guanyar el partit per 4-1. Si et sembla, repassem ràpidament els resultats. Javi Velasco a quarts de final, eh, ja. Uh -huh. Javi Velasco 1, Josep Arivany 4, Raúl Invernon 4, Jordi Vilaplana 0, Núria Plassa 0, Carlos Ramelas 0, 4, Carles D'Ala 4, Joan Lazzaret Gaixa 0... I a les semifinals, en Josep Arimany 3, Raul Invernó en 4, Carlos Lamela 1, Carles Lamela 4. I la final, doncs, en Raul Invernó en 4, eh, Carlos Lamela 1. Aquí el banyador s'emporta 16 punts, el finalista en Carlos Lamela 14. Els jugadors que van quedar eliminats a semifinals' semifinal s'emporten 13 punts, que van ser en Josep Arimany i en Carlos Lamela. I en Joan González Gaixa, Eduard Vilaplana, com Núria Picón, eh, Núria Plaza i en Joan Javi Grasco 12 punts. La classificació, ràpid, ràpid. Primer, la manté el eh, liderat, o recupera el liderat, amb Raúl Invernón, amb 81 punts. Amb 80, l'Antonio Muñoz, del Parafrugel. En tercer lloc, i amb places per classificar-se al màsters mundial, el primer esportista del Club d'Ars de Sarxa, Enric Zid, amb 74 punts. A només un segon punt per sota, i tenim en Antonio Rodríguez, que és del Piritoño Club d'Ars, amb 73 punts. Al cinquè lloc, un altre esportista del club dels de xarxa, amb 72 punts, el Josep Santonja. Després, en sisè lloc, empatat a punts, tenim en Carles de Lola i en Eduard Vilaplana, Eduard Vilaplana de la xarxa, també. En vuitè lloc, Antonio García Heredia, del Pirituño Club d'Arxa, amb 69 punts, i en nouè lloc, tancant ja el top ten, a Hilary Pons i en Javi Velasco, amb 68 punts. Molt bé. Destaca també, que l' lloc l'ocupa, en Joan González Gaixa, amb 67 punts. Joan Maria, escolta, seria possible veure mai eh, un d'estiu i femení? Únicament i exclusivament femení, en aquesta temporada no, però no descartem que per la propera temporada, eh, bueno, de fet ja estem treballant perquè la propera temporada hi hagi una única competició només per les dones i pel costat femení de, la, de, la, de les competidores, de les esportistes. Molt bé, doncs eh, anem a parlar del que hem coincidit al començament, eh, de la Lliga de Futbol que s'escau precisament en aquesta jornada també, de Lliga. Sí, a les 5 de la tarda, que és l'horari previst de tots els partits de darts punta de cert, doncs coincideix amb el futbol. Malgratament, doncs, tindrem una setmana en què eh, els darts renyiran amb, amb el futbol. Destacar, doncs, amb, evidentment, els partits que juguen al Navas i, i, i, i la Llasa Club d'Arts, la dotzena de jornada, que és la única que se celebrarà el mes de maig, ja que la primera cap de setmana hi havia la derri d'Estí-Widmau, aquesta setmana hi tenim jornada de llira, la setmana vinent tenim Open Solidari del Club Tardes d'Acció Scenarial i l'últim cap de setmana de mes tenim una altra d'Estí-Widmau. Aquesta setmana, però, malgrat sigui la única jornada del mes de maig, no des de ser important i transcendental, ja que se celebrarà el derbi entre el Bajos i el Berguedà, el club dels Navàs rebrà la visita de la, de la xarxa en un partit on els esportistes dels dos clubs es tenen la mida molt ben apresa. I on el Navàs buscarà per la seva part la primera victòria i per altra banda la xarxa buscarà consolidar-se en de la plaer mig de la classificació. El partit d'Anada va ser favorable a la xarxa per 7 2, per tant, doncs, podríem dir que sobre el paper tot seria molt planer perquè la xarxa pugui revalidar o tornar a tenir una altra victòria. La resta de partits, doncs, l'Aigüestoses rebrà la visita del LliguesADG.cat, al Club d'Arzolot, el baixcamp rebrà la visita del Palafruge i Club d'Arz, el Club Esportiu Bé d'Arz rebrà la visita del Piritonio i les Plugues la... rebrà la visita del Guardiola. Per tant, doncs, una setmana així una mica rara, perquè hi haurà uns partits ajornats, però que eh, els partits ajornats es podran celebrar amb d'altres dades que hi ha disponibles per jugar els partits que no es poden celebrar el dia de la seva data, doncs, per aquests motius, com per exemple avui, que coincideix amb el futbol. I coincideix el mateix horari, hora de començament a les 5. Sí, sí, sí, i també coincideix amb la divisió de Tarragona. També coincideix amb el mateix horari. I a la punt final del programa, Joan Maria? Doncs, mira, la punt final del programa el destinarem únic i exclusivament a parlar sobre un jugador de la selecció. Si és cada setmana parlem d'un jugador diferent de la selecció catalana. Avui doncs mira, parlarem d'en Josep Arimany, del qual ja hem comentat doncs, que està jugant al destí Winnow i que està assolint bons punts. Aquest jugador es coneix amb el sobrenom o el renom de Masnou, que és el, el, el, el jugador més nou, doncs d'aquí ve el renom de Masnou. Eh, ell és del club d'Arzolot, juga a l'equip LliguesADG.cat, actualment ocupa el lloc 157è del rànquing mundial de la World Arts Federation i el 692 de la BDO. Ha sigut dos cops internacional amb, amb Catalunya, amb la Federació de Trenadams. El 2016, enguany, ha quedat segon a l'Open de Gibraltar. 17è a lall Open, per tant, un jugador internacional. El 2015 va assolir un 17è a l'Italian Grand Masters i el Swiss Open, i va ser campió del 4 Open del rànquing d'Estic 2015. Per tant, doncs, un esportista que es mou molt, que juga molt, i que donarà molt de si sí amb els campionats europeus que celebraran a Holanda el proper setembre. Molt bé, Joan Maria, doncs, ho has dit tot? Sí, sí, no home, res... podríem allargar i podríem parlar moltíssim més, però ja és la una, és el nostre temps, i la setmana més, la setmana que ve més i millor. Molt bé, Joan Maria, doncs moltes gràcies de tenir-te aquí amb nosaltres eh, a fer pinya amb el tap Esports i doncs, portar-nos a l'actualitat dels darts, Moltes setmana. gràcies a vosaltres per la 25a setmana eh, permetre's poder parlar darts amb el vostre programa. Moltes gràcies, ens veiem, Joan Maria, que vagi Molt, molt bé. bé. Adéu, bon dia, adéu! Esconyona, eh, Joan Maria, eh, el president de la Federació Catalana de d'Arts. Nosaltres ara, com deia ell mateix, ja no té més temps permès, perquè són l'on a migdia, és hora, és hora, en punta i hora de passar la segona part de la nostra publicitat. Fins ara mateix. Residència, Sart,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 Programa d'actes de la Festa Major de Porreix 2016. El diumenge dia 22 a les 10 del matí, Plaça de la Creu, setena cursa, Memorial Ramon Garriga. And bé, la una i 4 minuts, la nostra hora del bàsquet. Eh, tenim a l'altra banda, doncs, per parlar-nos, ens ha tornat a venir a veure. És, és, bueno, eh, és, és el nostre home del bàsquet, és el que ens ensenya cada setmana, parlar de, a parlar de parlar i a viure una mica més del bàsquet, i, bé, viure més i millor, eh? Josep Vilardei, bon dia. Molt bon dia. Aviam, torna -hi. Mol bon dia. Molt bé. escolta. Um, com va la moto? Mol bé, mol bé. bé? Sí, sí. Um, uh, uh, vas a provar pistes? Sí, sí, sí. Ara estàs en circulació. Circulació. Vale. I la circulació és el que no entengue, eh. A més de circulació, jo no l'havia fet de circulació. Mm. És com a, és... en aquella època, eh, que portes al l'instructor darrera, ehm, um, situes sí, amb un, amb un casco que té com ah, No, uns no, auriculars. però de paquet no, no. Diguem, darrere del botó, no de paquet, no. No, no, no, no, no, no el portes amb un cotxe. <ríe> ah, sí, eh? i vinga, sí. ja ja ensen allà la carretera i vinga tu. Sí, i valiant, tu... tipus ara a la dreta, ara a l'esquerra, bueno, com si tiguessis tiguessis dins d'un per un casco. Venga, no, no, però desme que anar amb el cotxe. Eh? perquè si vas amb un novato, sembla que dius amb el cotxe, piquem tots dos, amb la moto només piques tu. Sí, sí, però bueno, el de la moto, si fas alguna infracció, no, no té temps de reaccionar, vull dir, si piques a carrer el contrari, ja, ja t'hi piques. <ríe> molt bé, Josep, doncs, bueno, si ens alegria molt que estiguis bé, que no hagis petit cap cap tipus d'accident, perquè a més a més mel més val, més val perquè s'acosta al concert d'aquí la Festa Major de porreja, reig el Giovineto demà a dos quarts de set i tant, se sap alguna cosa més? no? no, no. i el que se sap no es pot dir, no? bueno, vull dir, no. No, no se sap res no se sap res, se, se... Se... <joins anda> Hà, hi ha entrades vengudes, només es ven el mateix dia no se sap res de res, no, crec que hi ha anticipada hi ha anticipada i hi ha taquilla molt bé, eh, doncs això, ja ho sabeu, eh, que encara hi ha alguna entrada anticipada, no, no, perquè demà... Bueno, així ja no ho sé. Ja ho sabeu, si voleu veure'ls, doncs aquí, ja eh, els tenim l'honor de veure'ls, encara que sigui Josep Vilardell, no venen tots, poder perquè tampoc hi cabrien. però bueno... Eh... bueno avui a la tarda es farà, faran uns quants, vindran a fer una entrevista aquí per Ràdio Porreig, a dos quarts de set, sí? Sí, bé. amb Josep Genescà. Molt bé, molt bé, doncs a les quarts de set ja els sabeu eh, Programa en directe potser, Josep, no més? Crec que serà en directe Directe, doncs aquí a dos quarts de set, a partir de dos quarts de set amb el Josep, Josep Genescal, director de Ràdio Porreig Doncs parlarà, doncs, eh, seràs tu Josep també? No. no, jo he de marxar Hi haurà uns quants del doncs, grup sí. Gio Gioveneto Molt bé, doncs eh, anem pel bàsquet, Josep? I tant, com sempre no, I parlem com sempre per l'equip de casa, pel Porreig i com sempre també per les més petites de totes el mini femení que ha jugat avui a les 2 quarts de 10 i ha perdut 21-71 contra la joviat. aquesta temporada no ha sigut tan brillant com la passada que van quedar primeres sense perdre cap partit aquesta temporada ha sigut en aquest de prova de moment un partit guanyat 13 de perduts ja és el que comentem sempre moltes nenes més petites i sempre costa el seu poble petit el mini masculí també ha jugat avui a les 11 aquí al pavelló Club Bàsquet Porreig 95, Club Bàsquet Castelllisbal D 24. Perquè fa el senyor masculí, jugant ara al pavelló, eh, des de les quarts d'una, Club Bàsquet Porreig, Bàsquet Sant Joan Despí 2, i de moment he anat a veure el partit, al primer quart guanyaven d'uns 8 punts. Vull dir, han començant molt bé. Vull dir, han començat amb zona, i molt bé, molt bé. Estaven guanyant... Defensa de zona? Sí. Molt bé. Um... És el que es fa més, potser, no? Bueno, que es practicar més no, en aquestes teoria no, no de 6, no? perquè no. Normalment per practicar l'individual sempre és millor, però vull dir, llavors fa falta molta tècnica, no? Ja? No, no, vull Diguéssim, és una manera, bueno, és una manera diferent de defensar, vull dir, normalment et fan defensar individual, però quan no vols córrer gaire i vols tenir bon resultat, la zona és... És molt bona, no? Sí, d'alguna manera. Molt bé, molt bé. Um, I per què fa el sots 25, com ja sabem, ja va acabar la temporada fa un parell de setmanes, i va quedar segon, i per tant pujarà a tercera catalana. Molt bé. Uh, què fa l'equip de la capital del Bages, el Manresa... El Pujar a tercera catalana, Vi Big Basketberg ha parlat amb el president abans, pujant a primera catalana... Sí, sí, el bàsquet comença a agafar aquí... Molt bé, molt bé. Carrera, sí, ah, per, perquè... Fa... Ah, bueno, doncs parlem també del vip bàsquet-verba, perdó, que ja me'l me deixava, el sots 21 masculí, el sots i bàsquet també va acabar la temporada fa un parell de setmanes, i va quedar de desem amb 12 partits guanyats i 14 de perduts, el sots 25 femení va acabar la setmana passada, i va fer com aquella, aquella lliga una miqueta rara de quatre equips, diguéssim, va estar en una fase prèvia sí. i una segona fase, i mm. ha quedat quarta de, amb dos partits guanyats i quatre perduts. I perquè fa el vip... Uh, recordem que la setmana passada jugava contra el tercer classificat i va, va guanyar de 5 punts, no recordo malament i ha quedat segon amb 22 partits guanyats i 8 de perduts Ssss. només una de, derrota de, del, del primer segon que estaven ben contents perquè no han de fer ni les fases de, de pugen, per guanyar el guanyam, sí, primer, sí. pugen direct igualment eh, no se juguen el qui és el millor de Catalunya però clar, venint la Patum també sembla que els hi semblava una mica perfecte, perfecte eh, que sí? Sí, sí. i si vas a tercer acabaves uh, tercer, doncs llavors sí que, eh? que et xocaves a alguna cosa més sèrio però doncs molt bé, molt bé vull molt dir, bé. gran temporada del Berg, com hem comentat la setmana passada, de, de línia ascendent total, sí, vull dir adaptació i final, focs artificials, sí senyor, dir. i més més tota la gent d'allà del Berg, eh, menys junt que van es van reforçar de Sallent ens ha dit, eh, això mm. és, és molt Tots mèrit, molt eh, mèrit, molt, molt mèrit, mèrit sí, eh? Sí. jugadors de, de casa, eh i doncs perquè fa, com diem l'equip del capital de baixes que la setmana passada perda, tot i que vam comentar que veiem esperances que guanyés, però molt, malgrat això encara té el... <ríe> encara estem allà, eh? El quart lloc per la cua assegurat, vull dir, està encara una victòria del, del Rio Natura. Per tant, com et dic, juga demà a les 7 contra el Retabet, ja recent baixat, va baixar la setmana passada matemàticament, només ha guanyat cinc victòries en tota la temporada. Per tant, no amb enresa aquesta setmana sí que ho té molt bé per ja fer aquest pas endavant per aconseguir aquest quart lloc quart lloc per la cua. El que és més curiós és que en les últimes quatre temporades el Manresa va quedar últim, penúltim, antepenúltim i quart per la cua 8 si això és una progressió de pas de formiga total. Sí. Però pas de formiga, això és l'important. Que aniríem a parar doncs, al primer lloc eh, l'any. <ríe> Bé, bueno, mentre s'arribi. Escolta, ja, l'ICL es concentra només a batre de mal guipusco. Eh? Diu, Ibon Navarro no vol que a la seva banqueta ni transistors ni mòbils pendents de l'Estudiantes. Les no, dir, um... han de guanyar Ehm, guanyarà els. Guanyaràs el seu partit. Guanyarà, vull dir, guanyaran. Si guanyen, ja està. Ja està. Ja està, va ja bé. Perquè fa, doncs, l'ocam Múrsia juga Ai, perdó, el Fiat Joventut juga. Perdona, és... a les 7, de, eh? de la tarda al el... Pavalló, ehm, Manresa, sí, el el... El, nou el Nou Congost. Perquè fa el Fiat juga a Múrcia contra l'ocam Múrcia, també demà a dos quarts d'una i finalment el Barça s'acaben cun comentat, Juga contra el Movistar Estudiantes, també, perdó, demà, a dos quarts de set, el Barça que necessita la victò les victòries, però com l'aigua que veu, vull dir, no per... Ah, no. sí per assegurar el primer lloc, sinó per, també per molt per sensacions, vull dir, no està deixant bones sensacions, i és molt important que ho faci. Segueix, segueix amb aquesta rutina, no?, diguem ja. Segue jo veig que juguen com molt per jugar, vull dir, no... Falta, jo crec, un canvi d'aigua. Creació. Com, bé, com... Falta cre creació, no?, pels jugadors. de, de Deixar-se anar una mica. A vegades el que comentem aquí, amb um, un canvi d'aigua a la banqueta farà molt bé el Barça. Vull dir, l'altre fa, <ríe> que... fa un mes va saltar el Carlos Arroyo dient això. Li van preguntar per què no és el Carlos Arroyo, que era el Sarai a Boston. L'entrenador no m'ho deixa fer. quan un jugador diu que l'entrenador no em deixa ser mi, ma jo mateix... Ja, ja. És que se'ls veu una mica... Um, falta d idees uh, sí, sí. només en tenen una i no la tenen clara perquè no, no poden la comparteixen massa vull dir, és això, eh? falta una, un, una, ventada, una ventada a tota l'estructura de bàsquet a veure si obren totes les portes del, sí. del, del, Obrir les portes del palau i, <laughs> I, i aire i ben, corrent i... i mica en mica es, vull dir, si s'han de fer les coses bé potser... a mi m'agradaria un algun entrenador especial pel Barça Joep? a mi m'agradaria un entrenador que fiqués molta canya Tanta seria, qui és? Vull dir, un Perasovic no em faria gens de... O sigui, m'agradaria. Un tipus, Perasovic, ara estic parlant o eh? Bradovic, que està fent herbatxa, que no vindran segurament, però vull dir, un entrenador que et fiqui molta canya, que t'estigui sobretot al moment, que no et deixi respirar, que fins a l'últim moment estigui pressionant la defensa encara que guanyis de 20, vull dir... Jo crec que li falta això. Un entrenador així, que doni molta canya. Molt bé. Tot i que, per exemple, fer buscar un entrenador jove amb moltes ganes també és una opció, vull dir... Però jo crec que no que li falta és un entrenador amb, amb experiència i que fiqui molta caña als jugadors. Però no tens cap al cap. L'ho has dit a però mit, seria, jo, per mi és una molt bona opció, però vull dir que dubto que el deixin marxada de, de Basconi. Però per mi seria una molt bona opció. Molt bé. I doncs, també parlem de la Lliga com sempre, que, ja que aquesta de setmana, Basconia, no? sí, és la, la Final Four i ells van jugar les, diguéssem, les semis i victòria pel CSK 88-81 contra el Locomotiv-Cuban partit que va dominar bastant bé tot el partit doncs tot el partit va, va estar davant del marcador i al final bueno, aquests 7 punts que potser són una miqueta maquillats vull dir que... i destacada doncs, del, del CSK que el Nando de Color que va venir la temporada passada dels Spurs de, de l'NBA i ha estat el jugador més valorat de l'Eurolliga fins a la Final Four, ahir va anotar 30 punts amb percentatges de camp increïbles i també destacar com sempre a mi els malgrat que va vegades perd el cap, ahir va fer un molt bon partit i per què fa a l'altra banda de les semifinals, el Fenerbahçe Laboral Cutxa, 77 Laboral 88 Fenerbahçe va perdre la pròrroga el Laboral Cutxa, però ja et dic amb pressupost, aquí era molt, molt, molt diferent en els dos cantons i el més curiós és que la d'Avar al Cotxa va estar molt d'estona per davant, durant el quart-quart. dir. És un, bon, és un bon resultat, per exemple, en cas de que el veus a la tercera posició? Serà molt disputat, pot ser. Vull dir, no, diguéssim aquí, tant el locomotif com el... Molt... Vull dir, els dos s'ho Vull dir, jo crec que la temporada del d'Avar al cotxe ha sigut de, de matrícula d'honor. Sí. El um, d'Avar al Cotxa és un equip que no té so, segon equip ni cantera, vull dir que és tot un primer equip i per això si ens vam aquella època d'aquelles dues últimes temporades està molt a vall, perquè quan hi ha crisis vull dir, si no tens diners no pots fer un bon primer equip però aquesta última temporada amb el Pere Sòvits ja ha ficat molta canya, han agafat jugadors que han agafat molta responsabilitat, bons tiradors tècnicament molt bons i eh, ja et que han fet una molt bona temporada però és això, eh, ficant molta energia Borussia segona, segona Borussia joventut Borussia és això, Borussia també molt, molt bon partit a... jo crec es va deixar escapar un pivot molt bo al Real Madrid no? la temporada passada Sí, bueno... Eh, no, no, molt bo, molt bo. No, no, molt bo, vull dir, molt bo. Ahir mateix és... va fer 22 punts, si no recordo malament. Um, el que va ser que el és això, és un equip molt d'obert de quatre obert, però vull dir... Uh -huh. El Pablo Lasso no va ser... No, vull dir, si fixes, tots els pigots que han passat pel Madrid amb el Pablo Lasso. Sí, al Madrid no. no han fet molt i quan han, han anat a fora han fet molt tòmic. Vull dir, el Madrid sí. era... Pff, sí, que feia sí. Algo, però no tant. No, el Barça m'ha fet molt bé, vull dir, Borussia també. Madrid és un equip que busca molt a fora perquè té moltíssima qualitat i a dintre, bueno, vull dir també, eh? però no tant molt bé. i finalment ja acabem amb l'NBA que avui s'ha disputat el setè partit de la, de la sèrie de Miami-Toronto i que és l'última sèrie que queda del, de les semifinals de conferència empatia 3, gran partit del Goran Dragic amb 30 punts i demà passat es juga doncs, la, perdó, demà, demà es juga el l'últim partit de la sèrie per fer el que tancar el setè partit vull dir, sèrie igualadíssima punt a punt, segurament serà l'últim partit i el curiós d'avui que s'ha comentat bastant els analistes d'Amèrica que el, el Miami ha sortit amb dos o fent d'interior vull dir, jugava amb tot oberts que en diuen els small boys, bons Jugaven amb 2-3, el Justin Winslow i l'U al Deng fent de 5. I els ja ha anat bé perquè han guanyat bastant, bastant que són jugadors de 2-5, 2-3. I han, han guanyat molt bé. Perquè fa, ja, ten, uh, ja fa bastant. Ja fa una setmana que espera, espera arribar entre Miami i Toronto, vull dir, em passen, sembla que no hagin n'hi hagut de, de córrer fins aquí, han guanyat 4-0 4-0 molt sobrats, vull dir, no, no han hagut de fer cap sprint en cap moment. I a l'altra banda, la conferència ho Golden State, suant tinta, suant molt a cada partit, 4 a 1 van passar, però vull dir, quan dic suant, vull dir, jugaven punta a punt. Eh? El curiós d'aquesta sèrie és que Portland, que va ser l'equip que van eliminar, va estar més estona davant del marcador que Golden State. Vull dir que és molt curiós, Portland, la temporada que ha fet és espectacular, eh? va perdre cinc jugadors, jugadors de rotació... Vull dir, quatre titulars i el sisè home de, de la temporada passada es va de tots. Vull dir, ha fet un... El general manager de Portland ho ha fet molt bé. Molt bé. I l'altre rival que es pren, Thunder, que va guanyar 4-2 a eh, Spurs. I el diuen, la novetat és que solament es retiraran Manu Ginobili i Tim Duncan. Ja toca. Hi ha rumors. Bon dia. Bon però, dia. Bon dia, però vull eh, dir... Spurs eren a final, no? <laughs> Això és el que vam dir la setmana passada. Spurs, bueno... Vull dir, ha estat molt igualat, eh? uh -huh. vull dir, no es que segut perquè Thunder f... vull dir, es poso a fer malament. Eh? Vem comentar que Thunder és un equip molt bé, sí, sí. a més ha fet l'entrenador, el Donovan ha fet algunes variacions, va fer bastantes variacions tècniques durant la sèrie, vull dir, jugant amb Steve Adams i Enes Kanter, que són jugadors molt durs i amb molt bon canell, pel que fa el cas de l'Enes Kanter, i va que no jugava tant, vull dir, se n'ha sortit molt bé l'entrenador. L'Escop Brooks no va acabar trobar mai el què i amb aquesta temporada que han fet el canvi d'entrenador s'ha notat una miqueta. Molt bé, Josep. Eh, alguna altra cosa més? Fins aquí ho, és tot. Ho deixem aquí. Uh, Josep, et veig diferent, eh? No sé si ho fa als focus o sí, què, sí. però jo veig jo... <laughs> diferent. Bueno, Josep, dos moltes gràcies i ens veiem dissabte vinent. Perfecte. Doncs fins dissabte vinent, va Josep. Va eh? Va això. Bona sort, eh, demà. Merci, merci. <laughs> Sí, aniràs al verd i seràs al cert, que jo he sentit que molta gent que deia que era avui, no, no, és demà, avui ja m'he pensat ah, jo que havia el futbol, no pot dit, ser que... M'han dit això, que, que algun programa ficava que era avui, vull dir, com, com a un no sé què de infantil, però no, no, és demà, és demà. És demà, eh? Sí. És demà. Bueno, si volen venir ja a fer, començar a fer cua per entrar... al Albert. La, que... la imatge és curiosa,? ara, eh? Sí, no bec, eh, eh, eh, eh, et veig... A mi sí que ets? em veus bé. Eh, eh, sí, bé, això? Sí, i perfecte. Més com els altres. Amb això que t'has posat a les orelles. Sensacional. Més com els altres. Formilles. Doncs vinga, va, som -hi! Adeu, Josep. 10 minuts per dos quarts de dugues, comença aquí la secció del futbol base a la comarca del regalà. I com comencem, Pep? Jornada 28, la penúltima jornada d'aquest campionat de Lliga que avui, avui, Avui déu-n'hi-do Déu els canvis que estan a vent d'horari des d'aquesta setmana. Clar, evidentment, el Barça, al Madrid, juguen Eco. a les 5 de la tarda, juguen a la Lliga i tothom ho vol veure, per tant eh, molts partits que s'havien de jugar avui la tarda han passat a jugar-se al matí, molts altres a disputar-se demà i alguns entre setmana, vull dir, déu-n'hi-do quin canvi de dates i alguns evidentment que no han pogut, no han pogut canviar -se. I aquí potser encara més jaleu de, de tot això. Sí, perquè clar, a més a més demà aquí s'ha hagut d'anticipar perquè demà recordem tenim el torneig jugadors eh? Per tant, imagina't si hi ha moviment, perquè tots els equips que jugaven demà han hagut de passar avui en el torneig jugadors. Els que implica, eh? Els que no implica, evidentment, no. Doncs pues vinga, Bert. Anem a començar. Bueno, els més petits, com sempre, com diu el Josep, en aquest cas, pel Prebenjemi del grup 32. Aquesta lliga encara està per decidir, eh? Tenim algunes lligues decides, aquí no, aquí encara està per decidir. La jornada ha començat amb un derbi aquest matí ben d'hora, amb un Berga-Avià i un resultat final curt, però a favor de l'Avià. 0-1, Berga-0, Avià-1. Més tard al Municipal de Porreig, s'ha jugat el Joanenc-Porreig, amb una victòria de l'equip Joanenc, també. Porreig 1, Joanenc 2, per tant, hem començat malament la jornada. I ara mateix està a punt de finalitzar un partit que encara anem més malament, que és el Sant Salvador de Cercs-Manresa. Manresa que és segon, recordem. Doncs el resultat de moment és, a falta de l'últim quart, va, gairebé no val dir-ho, eh? Sant Salvador 0, Manresa 16. Que m'hi un vestit a mida. I en joc també tenim el Municipal d'Espòs de Solsona, el futbol passa Solsona a Solsona-Gironella, a punta també d'arribar al final. Mira, ara mateix acaba d'acabar el Sant Salvador de Cercs. 0-16, eh? 0-16, aquest ha estat ja el, el, el resultat final, doncs, d'aquest partit. Molt bé. I, com et deia, tenim a punt també de finalitzar el Solsona-Gironella. De moment, resultat doncs negatiu també, Solsona 2 Gimonella 0, negatiu total avui carai, en el Prebenjamí eh? i tinguem el grup molt benest doncs, que per sort aquesta setmana no juga perquè per igual veient els resultats que tenim també <ríe> també seria tot negatiu eh? bueno, la classificació igualadíssima el Súria primer amb 65 punts segon el Manresa amb 64 que sumant els d'avui ara mateix és líder provisional a falta que faci el Súria tercer el Jurengue amb 63 aquests tres es jugaran la Lliga Després 6M40, l'Aviar 7M35, el Porreig 8M31, el Gironella desem 35, el Verga 11 21 ...i el Sant Salvador de Cers, penúltim una setmana més, lamentablement, amb 6 punts. Anem a Benjamí, tercera divisió, grup 19, aquí ja tenim molt Navasque, és campió, eh? Ja fa moltes jornades, però no t'ho perdis, quin resultat ha tret. Resultat definitiu, la Salle 6, Porreig 2, continuem amb la mala ratxa... ...i ara per fi un empat, aviar 2, Solsona 2... Atenció, un altre mal resultat. Navas, que ja campió, el que dèiem, ha marcat nou gols a la primera part, nou gols a la primera part. Navas 10 i, i a la segona part, doncs, eh, bueno, veure les venir. Navas 10, Baganès 1. Ho ha guanyat tot el Navas. Potenció Pep, ara bé, et diré. Veure, si estàs atent. Quin és el segon classificat d'aquesta lliga? De quin parlem? Del Benjamí Tercera Divisió Grup 19 el... Berga? No, el vaganès. el Beganés i el Navàs li ha endossat 10 gols al segon classificat Quina... estan en un altre òrbita, ja t'ho he dit estan en un altre planeta ben i per aquesta tarda, un quart de quatre, al Ginàstic Park aviam si tenim més sort, el Ginàstic de Manresa i el Gironella jugaran el seu partit d'aquesta jornada, i encara quedarà un partit el que tancarà la jornada d'aquest grup serà demà el municipal, havia de jugar avui, però serà demà el que diem, eh? el municipal Josep Ernst de Vinyó entra a i el Sant Sabó de Cers a partir de les 12 del migdia. La classificació, l'hem de dir? Bueno, sí, Navàs, 81 punts. Ho ha guanyat tot, ja està, n'hem no res més. Segon veganer, 66. La gràcia està aquí, quedarà segons el que quedarà tercer. Tercer, el gimnàstic de Manresa amb 62, eh? Per tant, i encara pot aspirar el Sant Sabó de Cers amb 59. Eh? Sí, sí. Que llàstima... De, de, de, de, aviam, demà, demà, si té sort, però avui... Eh, el, el, el, el, el, el Beganès ja ha perdut el punt avui, ha perdut els 3 punts avui. Ja no té, ara depenem de, de quedar segons o tercers, però bueno, és igual, de segons o tercers, eh, també. L important és ser el, el top 3, en aquest cas. Doncs, com deia, el Sansa Bós, Césams, amb 59, quart classificat, si és el Gironell, amb 52, Novell, Aviam, 34, Iunzel, Porreig, amb terra de ningú, això, sí, amb 32. Anem al dèlit el de la categoria Benjamí, primera divisió, grup 6, està per decidir. Però dius, com pot ser que estigui per decidir? Si sí, el primer classificat porta uns 81 punts, crec, pues si sí, està per decidir, bè. En aquest cas, els dos bergadans, el que ens ocupa nosaltres, han jugat, doncs, aquest matí, a més o menys a la mateixa hora, a dos quarts de 12, i tots dos com a locals. I veient la tònica que portàvem en tot el matí, quin diries que ha estat el resultat també? Del del, del, en aquest cas, en bueno, el Porreig i Alberga, en aquel, el Porreig jugava amb mal Terrassa i Alberga amb el futbol base ja ha amassat el te no, de shooting. Uh, que portàvem fins ara de, de, roca, de, rota, Benjamí, de, rota, de, de derrota per Benjamí, Benjamí, derrota, derrota, derrota. derrota, derrota, derrota final tots dos, eh? Porreig jun Terrassa 2, segona derrota consecutiva del Porreig que recordes que vaig dir que portava una línia molt ascendent. Sí. I derrota d'Alberga que continua per Exactament, el Berga no hi és ara mateix. Berga 1, Unió Futbol Bas Java i Terrassa, 5. Molta sort el Berga que acabi com pugui la Lliga, queden dues jornades, però sí, ara és, la, és la, la que la dinàmica diferent. és molt negativa. Sí, que... uh, és el que parla amb el bàsquet també, que a vegades s'agafen gent, nanos, que són de, segon, de primer any, d'altres equips que et venen de segon any, en ja, un any i es nota molt, depèn de quines categories. Sí, sí, sí, es nota moltíssim, i esclar, aquí al Berga hi ha hagut un, diverses lesions, t'ho he mm. i això també ha estat un petit daltabac. Uh -huh. eh? Anem a l'Eleví, segona divisió, grup 7, aquí està decidit, el campió ja el tenim, ara el direm, Eh, resultats finals, doncs, Fluitosens 6, Gironella 1. Déu n'hi la de derrotes que ens hem emportat avui, sí, sí, sí, eh? ho has comptabilitzant, no? Sí. Vols dir que no hauríem de passar avui, aquesta setmana, de fer més futbol base? Sí, passem. Anem, eh, deixem, anem al motor, no tens... De, ara anem a demà, espere't, que aquest partit... Era per avui, sort que l'han canviat a demà, eh? ah, si a veure canvia tot. Anem. Demà les 10, el Manresa Berga, el nou estadi municipal d'Ocongos, i el que dèiem, que també s'havia de jugar avui, a, la, a, la, a les 3 en aquest cas queda passat el dia 18 del 5, el dia 18 de maig, eh?, a dos quarts de 8 de la tarda entre el Manlleu i el Porreig, el municipal de, de Manlleu. Classificació, doncs el Gimnàstic, evidentment, és campió Lliga, ja fa moltes jornades amb 79 punts, el segueixen l'Igualada amb 57, i el Manlleu encara pot aspirar alguna cosa si demà guanya amb 50, el Porreig de setembre 46, pot aspirar a la tercera plaça, eh?, ah. pot aspirar la tercera plaça, està lluitant per entrar a la tercera plaça, el qui no ho farà Albert, que és 9, 38, i el Gironilla, 14, è amb 25. Football 11, Aquí canvia. Aquí canvia, eh? Aquí canvia. <laughs> bueno. Una lliga que també tenim per decidir, eh? eh... Una lliga que tenim entre el Berga i el... <coughs> entre el Berga i el Solsona, eh? Se les van fotent. Un Berga i un i un Begec, en aquest cas. No, no, Begec, no. Un d'això, un Solsonenc. Bueno, no, no, però no, no, on seria? Allà. Ara diu, quina geografia, per favor. Solsona... Solsona seria... No em surt, eh? Ho sento, eh? El Solsonés, no? El Solsonés, en eh? El Solsonés. Déu-n'hi-do, eh? Un Berguedà i un Solsonés. Dos-dos van golejar per 7 a 1. Per tant, continua. Tenim en joc dos partits. D'una banda, el que s'està jugant, déu-n'hi-do, el que s'està jugant al Municipal de Sallent, de moment a punt de finalitzar eh, aquest maig, eh, segona part avançada Sallent 0, Berga 4 eh, per fi, eh, per fi el líder guanya, i a punt de finalitzar també eh, es troba l'Avià Fruitoseng, últims 10 minuts de joc al municipal Alfons Gonfaus, també victòria 3-0 a 0, provisional de moment, menys mal, aquí anem més positius, per avui a la tarda tancarà la jornada d'aquest dissabte, el Porreig Surya, un Surya que és 5-52 i per demà un únic partit Uh, que jugarà i el que serà el que tancarà aquesta jornada, 28, que també s'havia jugat jugar aquesta tarda, eh? n'hi ha molts, ja t'ho he dit. Uh, en aquest cas serà al no, municipal Sant Joan de Vil, a Torrada, a les 4 de la tarda, entre el Joanenc i el Gironella, un Joanenc que és novè amb 32 punts. Classificació, Berga, 75. Si sí, guanya com ha guanyat, ara mateix, ara mateix, el Berga és campió. El Berga ja és campió, wow. perquè el Solsona té 67 punts, i estaria a nou punts. Queda dues jornades sí per jugar. Perdó, 67, <laughs> 77, 75, que són 8 punts. Per tant, ja no pot aspirar ni que guany el Solsona, perquè quedaran dues jornades. Sí, senyor. Ja no pot aspirar. Jordana ja Oberga és campió de Lliga d'aquesta categoria infantil. Senyor Ivisó, grup 34, bona perquè pujaran... Eh, Moltes felicitats, que ve, doncs, sí senyor primera... els, els veurem de més amunt, correcte Aviar 59 punts, opta encara La segona posició, però és difícil Gironella quart amb 54 i 8, el Purreig Amb 33, categoria cadet, segona divisió Grup 24, continuen arribant Resultats, però després ja els direm sí. eh? No caldrà eh, tampoc que els diguem però Els diem després i ja està Categoria cadet, segona divisió, grup 24 Lliga que també tenim per decidir En aquest cas el tenim entre l'avià I el Gironella però bueno, tenim dos partits en joc, primer passem municipal de Gironella, a punt d'arribar-se al descans, aquest hem d'estar molt dependents perquè com he que és l'avial Gironella els que se l'estan potent, no acabarà avui, depèn, depèn, si hi ha un resultat negatiu pot acabar avui, eh? perquè es porten 4 punts. De moment Giro... eh, no tenim el resultat, està a punt d'arribar el descans, el seguirem Gironella-Juanenc, eh, un Joanenc que és penúltim en 17, per tant el Gironella és molt probable que avui aconsegui aquesta victòria, i d'altra banda tenim el porreig Vilomara, un Vilomara que és de 20, en 27, aquí el porreig no està en terra de ningú, i tancarà la jornada a dos quarts de cinc el partit que jugarà el municipal Josep Guardiola entre el Sant Pedó i el líder l'Avià, un partit que s'havia jugat a les cinc i que passarà a jugar-se doncs, a dos eh, quarts de 7 de la tarda. El Sant Pedó, havia Un Sant Pedó que és 8è amb 34 punts. Molta alteració de partits, ja ho veus. Classificació, no crec que, que això tampoc alteri tant si guanya la Lliga un com l'altra. Bueno, suposo que, clar, més del Barça també pot ser que t'afecti una mica, però, bueno, has de jugar el teu partit, també. Eh? Sí, això ja. com una rebenja. <laughs> uh, classificació, aviar amb 76 punts, segon Gironella amb 72. Eh? <laughs> per tant, els dos Berguedans se'ls fotran. El eh? Gironella està la cosa, com et deia i eh, el Sallent amb 65es tercer, 13è el Porreig amb 25. Passem al juvenil segona divisió, grup 23, penúltim ja, per decidir, i molt que queda aquí encara, dos partits per aquesta tarda, obrirà el Gironella, aquest sí que no s'ha pogut variar, no s'ha pogut, no pogut variar gens, el Gironella, com deia, a les 4, que jugarà a casa davant el Solsona, eh, un Solsona que setem 41 punts, un partit que es preveu intens, mitja hora més tard jugarà en el, en el Sant Salvador de Cercs, a la Cerdanya, davant el Puigcerdà, un Puigcerdà que és cinquè 44 punts, i tancarà el dia el Porreig, que visitarà el Municipal d'Esports de Súria, un Súria que és desen 31 punts, per jugar amb els surencs. A partir de les 6 de la tarda, d'altra banda, la l'Avià aquesta setmana té jornada de descans. Classificació? Ja De moment n'hi han 4 que poden guanyar, que són el Junenc, que té 54 punts, el Minorissa, que en té 52, el Sampador, que en té 49... I l'Avià, que és quart amb 49. Tots aquests quatre equips poden guanyar la Lliga, encara quan encara hi resten tres jornades comptant la d'avui. Déu-n'hi-do. Eh? Hi, hi ha lligues estan molt i molt emocionants. Eh? D'altra banda, el Jornilla 6 No opta res. El Porreig 9 tampoc, evidentment. I el Sant Sabotersers és penúltim amb 9. Eh? Mal ratxa encara del, del Sant Sabotersers, en aquest cas. I, bueno, doncs ens quedaran ja les noies... Les fèmines, eh, que fan bé. aquest torneig complementari, recordem, de l'infantil cadè, fan aquest torneig, de, doncs, evidentment, per, per omplir dates, i demà arriba ja a la seva conclusió. El Porreig ja ha acabat el torneig, ha jugat aquest matí, davant el Mas Nou, aquí al municipal, ben d'hora a les 10 del matí, el Porreig ha guanyat 4-3, a, 4 a 3, ara mateix seria el líder, però, evidentment, empatat amb el Font Santa, amb un partit més, i demà a les 10.30, on doncs jugarà el líder, el Vilanova, Font Santa, el Font Santa, que és el líder, que està empatat a punts amb el Porreig, jugaran demà per decidir qui guanya aquest torneig, eh?, qui guanya aquest torneig, que... És una bonificació de punts de cara a la classificació Moment. anterior, eh?, és una bonificació de punts, això és molt important. Per tant, pot ser que passis de quarta a tercer, o de, de quarta a segon, eh?, en aquest cas seria de quarta a tercer, perquè només eh, quedarà... és gol a baràs, si pot, ja. pot ser, s'impat, si perd el Alfon Santa, Alfon seria líder, el Porreig segon amb els mateixos punts, però el gol seria fora d'Alfon Santa, per tant, aquí el Porreig segurament es quedaria amb amb la mateixa classificació. Albert, i del futbol i del torneig que es fa aquí aquest cap de setmana, tenim alguna cosa? Bé, bueno, eh, evidentment, eh, tots aquells que vau veure, els equips, eh, els equips bons, diguéssim, evidentment tenim el nostre, el que està a la primera divisió grup 6, el Tanto, que pot donar guerra, el Tanto, eh, debutarà diumenge, diumenge tindrà tres partits i les, els, els equips encara estan per muntar, el que són els... Uh -huh. eh, només posa primer del grup A, segon del grup B, per tant no tenim l'equip exacte que serà, fins diumenge mateix, no ho sabem, o fins dissabte, perquè el diumenge mateix hi ha una pre, perdó, ha una pre i seguidament ja jugaran els, els equips que són caps de sèrie. Però els caps de sèrie, caps de sèrie del torneig, que són Barça... Futbol persona amb l'equip A, eh? per tant es pot un bon espectacle, tant de la Vins com de Benjamins, Cornellà, l'Hospitalet, Sant Andreu, Gimnàstic de Manresa, Gimnàstic de Tarragona i Girona Futbol Club, uh -huh. per tant, té un Déu-n'hi-do quins equipaços que tenim, aquests eh, directament passen ronda i ja jugaran eh, no eliminatòries, però sí eh, uns setzents de final. Molt bé, eh, això serà dilluns? Això serà dilluns. Eh? Dilluns, dilluns eh, si volen veure els equips bons, evidentment, dilluns. Eh, diumenge tenim doncs, els, els, els equips d'aquí, que jugaran contra Joaneng, contra Terrassa, crec, i contra alguns altres, Berga, evidentment, Gironella. Eh, hi ha un equip d'Àvila, eh? un nom d'Àvilés. Molt bé. Hi ha un equip d'Àvila. Bon. Sí, sí, un nom d'Àvilés. No, Àvilés, no, doncs és Astúries, eh? Astúries, correcte. Un equip d'Àvilés, ahà. Uh -huh. Uh, molt bé, no? Està, està molt, bé. molt bé, per tant està bé que aquests equips espanyols uh, també s'involuquin en tornejos que es facin aquí i nosaltres allà i bueno. uh, això segurament ve derivat als veterans que quan van en terres de Por sí, a les Espanyes, diguéssim Fano mi esportiva, Fano llavors uns van per aquí, els altres van per llar. Però local, evidentment, lo interessant serà dilluns, aquests cosarà de futbol i el Porreig, eh, guanyant dos partits el diumenge, es classificaria per jugar dilluns amb un cap de sèrie. Don ja veieu, no hi ha excusa, festa major i a més a més partits de festa major, eh? partits sí, sí, sí. De... Eh, amb partits alegria, eh. Som que aquesta setmana ha caigut, aquest any ha caigut amb amb, amb, amb la festa major. Molt bé Albert, doncs vinga Passem la tercera part de la publicitat I seguim, vinga. després hi ha futbol Sènior i el motor Va bé? Fins ara Posem al teu abast Tot el que necessites Per amoblar i decorar la teva llar Mobiliari Tapisseria, cortines, alfombres Papers de paret Murals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 Oi, per l'oca del dia dels preus que són tan i tan baixos. Ai, ai, ai, i això serà Comercial Molí del castell. Venga, va 7 minuts passen de dos quarts de dues, anem a repassar l'agenda del futbol i començarem com sempre per a les femenines, eh? eh? recordem que la segona divisió femenina ja es va acabar, van acabar el munt major va acabar amb una desena posició amb 33 punts. El que sí no s'ha acabat, però que s'acaba aquesta setmana, és precisament el de la primera divisió femenina grup 3. Estem a la 30 30 jornada i última, eh? Paradenc, Futbol Club, a Sant Esteve d'en Bas, Club Esportiu, a Camp Municipal, Prats de Lluçanès i l'àrbitre Ivet Vilar Mossacs. Una classificació que és líder puntenc amb 77 punts, Vic, Riu, primer, refa Futbol Club, és segon amb 72, i Vall d'en Bas, Club de Futbol, marxa a la tercera posició amb 61. Sí que depèn del resultat, podria ser que el Girona Futbol Club passés al Vall d'en Bas, passés, eh, perquè és quarta ara mateix, amb 59 punts. Uh, el Sant Esteve d'en Bas... Uh, marxa... on va Sant Esteve... Uita, meu, veieu, hi ha el Ball d'en Bas... i hi ha el Sant Esteve de Bass. Sant Esteve de Bass és una mica més dolentet... quan ha marxat la quinzena posició... amb 23 punts, de 29 partits jugats... ha guanyat 7, d'empatat empatat 2, n'ha perdut 20... 45 gols a favor per 94... 99 en contra... mentre que el Pradenc Futbol Club... marxa a la sisena posició amb 55 punts... de 29 partits jugats... n'ha guanyat 17, n'ha empatat 4, n'ha perdut 8... 91 gols a favor per 46... Doncs 6è eh, contra 15è, 55 punts contra 23 punts. Aquest partit el podreu veure al Camp Municipal Prats de Lluçaner. Serà avui a partir de les 4 de la tarda. Yeah, twisted, she, Anem a la quarta catalana grupu, 26a jornada Ja fa unes quantes jornades que es va acabar aquesta classificació, per si sí que ens van enquadrar en, uns, en dos grups, oi? Ehm, um, bueno, dos grups. Uh, tenim que sí, en dos grups. Uh, quarta catalana un és aquest, la quarta catalana Copa Bagesbergada, grup 1. Uh, estem a la tercera jornada i també és la última. Precisament és la última. Doncs es toca el derbi, eh? El derbi, per disfrutar, eh? Clar que sí, per acabar ja la temporada bé. I no és un altre que aquest, Sant Salvador de Cercs, club de futbol. Un major futbol club. La guau, eh? Com us dèiem abans, eh? Amb el futbol sal, eh? Camp municipal de Sant Jordi de Cercs. I l'àrbitre, Bilal Dudu Dudu. La classificació la lidera actualment... Callús, club de futbol, amb quatre punts. Segon és Castellnou, Unió Esportiva, també amb quatre punts. I aquí es que trobem els, els bargadans, eh? Tercer, Sant Salvador Sercs, club de futbol, amb un punt. De dos partits jugats no n'ha guanyat cap, d'empatat empatat un, n'ha perdut un. Quatre gols de favor per 5 en contra. Perquè fa al Montbojó Futbol Club, marxa quart. Amb un punt, també de dos partits jugats... Doncs pues no n'ha guanyat cap, n'ha empatat un i n'ha perdut un. Un gol a favor per 3 en contra. Cercs, que està a una alçada de 660 metres. L'estat del temps ennuvolat amb pluja escassa. Probabilitat de precipitació 55%. La quota de neu i de, a nivell, estarà a nivell instal·lada sobre els 2.300 metres, molt amunt. La temperatura mínima rondarà als 7 graus i la màxima als 18 la direcció i velocitat del vent doncs, serà del sud de Mitjorn a 10 quilòmetres per hora, a l'índex ultraviolat màxim 7, que recordem a l'asta audiència que és un índex ultraviolat al... El... Wow! <ríe> Casi quasi una de les últimes guaues de la temporada, eh? Mm. Sant Salvador es Club de Futbol Mum Major Football Club al partit és per demà a partir de les 5 de la tarda al Municipal Sant Jordi de Cercs. I l'altre grup des tenim, que és la quarta catalana, Copa baixes i també, però el grup 2. Estem a la segona jornada, perdó, la tercera jornada. I no és un altre que aquest, Aviau, Unió Esportiva B, minorista Sagrada Font, Unió Esportiva. El camp municipal, Alfons Goufaus i l'àrbitre, Oriol, Parcerissa, Grau. Eh, és líder, minorista Sagrada Font, Unió Esportiva, amb 3 punts. El segon és el Joanenc Futbol Club B, amb 3 punts també, l'Avia Unió Esportiva. Bé, és a Cué, -E, amb 0 punts d'un partit jugat. No n'ha guanyat cap, n'ha empatat cap i n'ha perdut un, lògicament. Gols a favor cap i no ha fet res. Ve, ve, veiem que no ha fet res, no? Ni un gol, eh? En contra, un. També no li han fet masses, eh? No ha fet, però no ha deixat fer, tampoc, eh? Però, bueno, el partit que va jugar va caure derrotat pel Joanenc. Aquí es podria fer un triple empat en cas de que guanyéssim avui, eh? Perquè el partit és per avui, no és el perdeu, eh? El camp municipal Afons Gonfaus és per avui a partir de les 4 de la tarda. Avui a Unió Esportiva, bé, minoristes, de Font, Unió Esportiva avui a partir de les 4. a partir de les 4. Tercera catalana, grup 7. Estem a la trenta-duzena jornada. Amb aquesta en faltaran tres. Um, Artés Futbol Club, Gironella Club de Futbol Atlètic B, al camp municipal d'Artés i l'àrbitre Ivan Salamanca Domínguez. Bé, bueno, tenim que el Marganell Club Esportiu va a la 14 catorzena posició amb 35 punts. He empatat que la Pere Naica Futbol Club, però de la quinzena posició. El Navas Club Esportiu ha baixat molt. Està a la setzena posició amb 33 l'Artes el... Futbol Club marxa la 17a posició Déu-n'hi-do, 27 punts de 31 partits jugats, ha guanyat 8 n'ha empatat 3, n'ha perdut 20 49 gols a favor per 73 en contra, mentre que el Gironella Club de Futbol Atlètic B, el rival d'avui de, de l'Artes és el QE, marxa la 18a posició Um, 19 punts de 31 partits jugats eh, n'ha guanyat 4, n'ha empatat 7, n'ha perdut 20 19 gols a favor per 75 en contra, veu. Ja veieu penúltim contra últim eh? 17è eh, contra 18è eh? 27 punts contra 19 serà avui a partir de les 4 al Municipal d'Ortex Un altre Olvan Club Esportiu Sant Pedó Club de Futbol al camp municipal d'Olvan i l'àrbitre Adrián Sánchez Torres l'Ulbant Club Esportiu que marxa a la dotzena posició amb 36 punts de 31 partits jugats n'ha guanyat 9, n'ha empatat 9 n'ha perdut 13, 40 gols a favor per 59 en contra, mentre que el Sampadó Club de Futbol marxa a la quarta posició amb 52 punts de 31 partits jugats n'ha guanyat 15, n'ha empatat 7 n'ha perdut 9, 59 gols a favor per 44 aquest partit el podreu veure al municipal d'Ulbant serà avui, avui, avui, sí, avui a partir de les 4 de la tarda L'altre, Poblenou, 2002, club de futbol, Puigrets Club Esportiu, el camp municipal, Nou de Terrassa i l'àrbitre, Paul Francisco de Paula Joventen. Uh, Torem al Súria, Club Esportiu que marxa a la vuitena posició amb 43 punts, el gimnàstic de Manresa Club marxa a la novena amb 41 punts, el Nou 2002, pues marxa el 10 amb 39 punts de 31. Partits jugats n'ha guanyat 11, n'ha empatat 6, n'ha perdut 14, 56 gols a favor per 61 en contra. Mentre que el porreig, el rival d'avui, no perdó de demà, eh, de demà, és cinquè. 47 punts, 31 partits jugats, de guanyat 13, n'ha empatat 8, n'ha perdut 10, 54 gols a favor per 44 en contra. De contra 5, 39 punts contra 47, ho podreu veure això, municipal, Nou de Terrassa serà la mà a partir de dos quarts de 5. un partit transcendental, pols de la capital, clar que sí, Cardona, club de futbol, Berga, club esportiu, el camp de futbol, a Coromina i l'àrbitre, Albert García Bernabéu. Uf, quin nom, mare meva. Bueno, vull dir, quin cognom, eh? Albert també tenim eh? El, el, el, aquí, eh? El copresentador, no, diguem? El futbol base, el, el motor... Albert no és tan raro. Ara, Bernabéu, ja... Per favor, eh? Bé, bueno, passar res, eh? no passar res, tranquil·litat, eh? davant d'aquest partit. Cardona, Club de Futbol, ens hi va molt, eh? ens hi va molt. Una victòria ens costaria ja definitivament, definitivament doncs, a la segona catalana, per part d'Alberga. Doncs això, el Mata de Pere, Futbol Club, és segon, moment, amb 69 punts. El Cantrias Unió Deportiva és tercer, amb 64, i el Fruitoseng Futbol Club és sisè, amb 46 punts. Um, Cardona, club de futbol, marxa la setena posició amb 44 punts de 31 partits jugats 12 de guanyats, 8 d'empatats 11 de perduts, 48 gols a favor per 51 en contra, mentre Calverga club esportiu es manté líder amb 75 punts de 31 partits jugats n'ha guanyat 23, n'ha empatat 6, n ha perdut 2, 68 gols a favor per 32 en contra Derbi intercomarcal, eh, mare de meva. Cardona, club de futbol, Berga, club esportiu, setè contra primer, 44 punts contra 75. Per, per, per tenir més d'un peu i mig a, a la segona catalana, eh. Aquest partit el podreu veure, doncs, al camp de futbol. La Coromina serà aterrizament demà a partir de dos quarts de 5. Say, baby, let me Tercera catalana, grup 5, 32ena jornada. Amb aquesta també en quedaran 3, Taradell, Unió Deportiva, Predenc Futbol Club, el camp municipal, la raureta de Taradell, i l'àrbitre, Sergio Armenteros Cano, és líder Roda de Ter, Club Esportiu, Déu-n'hi-do, aquí també es foten garrotades, que és massa, eh? El Roda de Ter, Club d'Esportiu, amb 66 punts, el Fulgaroles, Club de Futbol, és segon, amb 63, i el Sant Vicenç de Toralló, Unió Esportiva, és tercer, amb 59 a l'Avinyó trobem ja una mica més llunyata de la desena, posició amb 39 punts al Tarell Unió Deportiva, les doncs, el trobem a la 14 catorzena, posició amb 36 punts de 31. Partits jugats, n'ha guanyat 9, n'ha empatat 9, n'ha perdut 13, 44 gols a favor per 53 en contra, mentre que el Pradenc Futbol Club ocupa la cinquena posició, una bona classificació pel Pradenc, amb, 55, amb perdó, 45 punts de 31. Partits jugats, n'ha guanyat 13, n'ha empatat 6, n'ha perdut 12, 55 gols a favor per 46 en contra. Aquest partit el podreu veure a Municipal La Roreda de Taradell avui a partir de les 4 de la tarda. <futats> Segona Catalana, grup 4. Estem a la 32ena jornada. També amb aquesta en quedaran 3. Lliçada Vall, Club de Futbol, Gironella, Club de Futbol Atlètic el camp municipal Llissat-la-Vall i l'àrbitre Alejandro Cortés Rodríguez, una classificació que el mana de moment Ripollet Club de Futbol amb 59 punts, segon és cada 10 Futbol Club segon amb 56, i el Sant Cristòbal és tercer amb 53, eh, mare meva. Trobem el Seyent a la sisena posició amb 44... ...i el Joan tanca la classificació... ...es el QE de moment amb 18... Eh, ...és a marxa la 18 a posició... ...amb 26 punts de 31... ...partits jugats n'ha guanyat 6, n'ha empatat 8... ...n'ha perdut 17, 38 gols a favor... ...per 55, en contra... ...el Lliçà de Vall, club de futbol, marxa doncs... ...a la 15ena posició amb 33 punts... ...de 31 partits jugats n'ha guanyat 7, n'ha empatat 12... ...n'ha perdut 12, 29 golets a favor... ...per 44, en contra... ...mentres que el Gironella, club de futbol atlètic... ...és 13è, dos llocs per sobre amb 38 punts de 31, partits jugats també els mateixos, 10 de guanyats, 8 d'empatats, 13 de perduts, 30 gols a favor per 37 en contra. Un partit que ens ha d'encarar una mica més amunt i ff, treure's tota la pressió que hem passat de tota la primera volta pel mal giro. Un ell al de futbol atlètic. Aviam si és així. Aquest partit el podreu obrir doncs, al camp municipal Llissà de Vall. Eh? Uh... Com d'anar dient? 15è contra 13 33 Ojo, ojo, ojo, eh? Oh, oh, oh, oh, eh? Uh, demà, a partir de les 12, eh? Bé, que va, anem a enganxar l'últim crombo. Primera catalana, grup 1, estem a la 32ena jornada. També amb aquesta, en faltaran 3, Abadesen, Club Esportiu, Abià, Unió Esportiva, Camp Municipal Sant Joan de les Abadeses. Àrbitre Miguel Ángel Moreno, Villaetica. Déu n'hi també l'Avià, també com, com ho té, eh? Per què? Doncs perquè... Perquè l'Avià té una gran ocasió al camp de l'Avedesen, que és el penúltim per fer un pas decisiu cap a la permanència, eh? Uh, la que ha passat de ser un uh, en els llocs capdavanters a no tenir la permanència assegurada. Avui la visita del penúltim, la Badesenc, és una gran ocasió. Oliver Vallabriga, tècnica vianès, manifesta que si avui traiem els 3 punts tindrem molt a prop la permanència. També en aquest grup tenim un partit molt important que és pel Manresa. Eh? Demà juga a partir de les 12 del migdia. Manresa enfronta al líder, eh? Vilassar, en un maig clau per pujar a tercera. Diu nhi do eh? Un supermaig també a Manresa amb la visita del líder. Eh? Doncs uh, això, aquest partit, l'Abadesenc aviar, és precisament per avui a partir de les 4 de la tarda. Vamos, uh, estem al parc del motor, Ai, parc motor, parc motor, parc par motor. motor, escolta'm, yeah. que... digues, digues, ah, eh, li... bueno, doncs comencem evidentment que cap de setmana, a casa, gran premi del maco, eh, gran premi de Catalunya de Fórmula 1, el circuit de Montmeló, bueno, el circuit de Catalunya, no? però bueno, el circuit de Barcelona, diguéssim, però jo per mi Montmeló, sempre serà Montmeló. Per tant, que no em trigui molt, molt, sí, sí. Escolta, fa va ser molt molt, és doncs el circuit de molt, molt. No, bé, que carai. Uh, un gran premi, doncs, que punt a punt a punt està de viure la qualificació i, a més a més, han obert, eh? Per tant, no podeu veure per TV3 i, si també voleu veure, per Televisió Espanyola. Uh, però, evidentment, s'ha doncs, de veure doncs, per, per, per TV3, en aquest cas. Uh, abans d'això, el que volia destacar, doncs, és que la setmana passada em tenia gran premi de, de motociclisme, eh? Recordeu, un gran premi de motociclisme, doncs, que hi va haver una, una novetat a MotoGP, va guanyar Jorge Lorenzo però Marc Márquez va caure, va caure juntament amb, amb Andrea Dovizioso, per tant aquesta caiguda va fer doncs que Jorge Lorenzo sigui el, el, el nou líder del Mundial eh, bueno eh, veurem, veurem, perquè el Marc anava molt ben encaminat i de moment eh, sembla que tot aquest reguitzell de punts que va agafar doncs eh, ara per ara aquesta caiguda doncs, l'ha penalitzat bastant, bastant sí Josep, d'acord Uh, com deia, Jorge Lorenzo és una lòdia mundial i Valentino Rossi també està allà, eh? també està allà. Eh, semblava que Valentino Rossi aquest any era però... i també podien pensar que el fet que Jorge Lorenzo se doncs, n'és a Ducati doncs que baixés bastant el ritme, res, res més lluny de la realitat o que el seu equip li fes una miqueta de doncs, boicot doncs pues no, no ha sigut així no hi ha hagut boicot, per tant Jorge Lorenzo eh, mmm, intactes intactes les, les aspiracions a, a guanyar aquest mundial i ara ja, doncs, parlant de Fórmula 1, eh, ahir es van celebrar els primers entrenaments lliures, uns primers entrenaments lliures doncs, que va dominar en principi doncs, eh, Räikkönen i Sebastian Vettel, amb una miqueta de truco, eh, perquè van, només van, van utilitzar els pneumàtics Tous van ser els únics, i els segons entrenaments lliures tot va tornar a la normalitat, en aquest cas eh, Nico Rosberg, que està en un gran moment de forma el pilot el pilot alemany, doncs va dominar aquests segons entrenaments lliures per davant de Lewis Hamilton amb algun altre problema avui aquest matí tercers entrenaments lliures eh, fa poca estona doncs, eh, al, voltant de les, de al voltant de les 12 s'han acabat, tercers entrenaments lliures que també deixaven a Nico Rosberg al càtem de, de, de la classificació, o sigui de Hamilton Betel, Verstappen, Alonso de Zé i Sainz 13 eh, a les dues d'aquí doncs, 3 minuts i mig començarà la qualificació. Una qualificació doncs, que evidentment se, tant Carlos Sainz com en aquest cas se, Fernando Alonso esperen estar en els deu primers i veient els resultats que, que han fet doncs, és evident perquè ahir Alonso va fer setè i, i Sainz cinquè per tant és evident que en, si som els resultats d'avui i d'ahir del cotxe de les millors que s'hagin fet els petits retocs que es fan el dissabte al de matí, és molt probable que veiguem per fi tant a Carlos Sainz com a Fernando Alonso a la Q3, eh? Eh, a veure si es comença a notar doncs, el treball tant de Toro Rosso com de, com de en aquest cas com de McLaren. Eh, dit això, doncs, eh, si no voleu veure una qualificació que a vegades diu això es fa pesat i això, doncs, al voltant de les 3 de la tarda ja tindrem el, el pòlimen d'aquesta edició del 2016 del, del Gran Premi de Catalunya. A la tarda hem de dir doncs, que hi ha moltíssimes activitats, eh? a part, evidentment, que se soloparan en el futbol, però bueno, les coses doncs, eh, a vegades passen d'aquesta manera. Activitats que se soloparan en el futbol, doncs, tenim eh, en el circuit, com ara es farà la prova de GP2, hem vist una cursa de monoplaces clàssics. Aquesta és molt interessant, eh? I una cursa de Ferraris d'època. També és molt es faran dues tandes, una avui al matí i una demà, perdó, una avui la tarda i l'altra de demà al matí. I també, doncs, eh, es podran fer doncs visites guiades al pàdoc del del circuit de Catalunya, un pàdoc que il·lumina. eh? Un pàdoc que els euros es vessen a cabassos en aquests pàdocs de Fórmula 1. Ni <ríe> sí, riu, riu. A cabassos, eh? És el que deiem de la diferència del trial en la Fórmula 1. El trial és d'estar per casa i la Fórmula 1 és que els calés es besen a cabassos. Sí, També hi haurà l'assignatura d'autògraf dels pilots, evidentment, i demà doncs començarà el matí amb la presentació dels pilots, eh, bé, bueno, amb aquesta cursa de Ferraris d'època, després hi ha la presentació de pilots eh, amb els aficionats, allà a les dues al migdia, i a les dues la cursa, la cinquena de la temporada, 66 voltes per davant al circuit de Catalunya, que té una longitud de 4,6 km, 600 m, 16 revolts, eh?, 9 de dretes i 7 d'esquerres, i que l'any passat el campió va ser Nico Rosberg, d'aquest Gran Premi. Un camp Premi que va ser avorrit, no en de dir, eh? Veure, aquest any si s'està més emocionant amb els pneumàtics, eh, juguem una miqueta amb els tous els mitjús, i està una miqueta més emocionant. El líder del Mundial, com no dir és Nico Rosberg, que ho ha guanyat tot. Eh, jo, no, jo, eh, jo, si he d'apostar per un Gran Premi a Catalunya, Pep, et diré, no guanyarà Nico Rosberg. Seria, és que no pot guanyar tots els grans premis. No crec que guanya Nico Rosberg. Que fot, ara! Aquí, aquí, aquí si, si t'adavanta en la sortida, ja has begut oli, eh? Uh, ja has begut oli. Si tens un cotxe potent, ja has begut oli perquè és difícil molt difícil davantar el circuit a Catalunya. La recta és molt curta i no dona temps d'adavantar. Doncs Rosberg que és líder amb 100 punts, Serida Hamilton 57 i Raikkonen amb 43. Tot això, recordeu, uh, en obert, eh? Tot això en obert, que es podrà veure doncs, per TV3 en especial com els que feien quan antigament feien la fórmula i evidentment, doncs eh, també per tal·legió espanyola Molt bé, Albert Això és tot, Pep, la setmana tot... que ve ja tenim més material, eh? Tenim més i millor Tenim un de Portugal, tenim, eh, per cert aquesta setmana, eh? Aquesta setmana que sapigueu que hi haurà un equip del Mundial no podem dir més, un equip del Mundial de ratllis fent proves molt a prop de casa nostra uh, Molt bé, Albert, no es pot dir res més No es pot dir res més Poso pues deixem així, el vert. Ho deixem així, Pep, només dos resultats, eh? Va, vinga. Eh, recordo, el Berger era campió i se'n deu haver ressentit perquè Sallent 2, Berga 4, finalment, recordem que era 0-4, el Berger ja deia sí ser que era campió, doncs 2-4, i l'Avià-Fruituzenc, el resultat final estat d'Avià 4, Fruituzenc 3, estem parlant de categoria infantil, segona divisió, grup 34, i el cadet, també tenim un resultat al descans, Porret Jum, Vilomara, 0-1, no teníem resultat encara, un Gironella-Juanenc, Gironella-1-Juanenc, 1 i encara un altre resultat. Ep, l'he perdut. Tants papers sobre la taula, ja no trobo els resultats en Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Ah, ja. Eh, Estàvem parlant del pre, de la penúltima jornada de teixir sí, del Prebenjamí Grup 32. Solsona-Gironella, estaven jugant, han acabat, amb el primer resultat 2-0. Molt bon, bé, a veure, doncs... D'esta setmana sí, eh, que els hem enganxat. Ah, bé, bé, ah, engeixat, sí, setmana, sí, sí ah, ha sigut pel... S'ha durat temps. Sí, sí, hauria de jugar al Barça sempre a la Lliga cada jornada, eh, perquè si així s'acabarien sí. o jugarien el demà. Ah, res, doncs nosaltres acabarem dient nos això, eh? La segona, la frontal, curs nocturna de porreig. Això per això no serà fins el divendres 10 de juny, eh? Davant les piscines municipals. 10 de juny, eh? Eh... Ah, que al portal frontal eh? començarà a la cursa menys o menys ja tres quarts de deu, una que a Música i Botifarrada, bany gratuït a la piscina municipal, organitza, excel·lentíssim Ajuntament de Porreig i col·labora, doncs, l'Atlètic Porreig. I demà la prova per excel·lència, no? Berga, Rasos, Berga. Sí, senyor. I Berga, Caralberga. I Berga, Caralberga. -Ceral... Eh? 12, 26 quilòmetres. I la romànica, eh? Aquí al costat de la base. Sí eh? Aquesta sí que és l'excel·lència. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Uh, ofertes n nosaltres, la nostra oferta és diu vos que us trobarem dissabte vinent, a partir de les 12 del migdia, eh? per ja anar acabant, eh? ens quedaran quatre programes també. Tindrem un programa especial al final de tot. Sí, i demà i setmana també, perquè també tenim la cursa ciclista. La setmana edició de la cursa ciclista de Montmurial Ramon Garriga. Mm -hmm. Per tant, déu ni dos jornada completa. Sí, senyor, completa. parlarem de la cursa ciclista de Ramon Garriga. Doncs res més. Això ho farem la setmana vinent, eh? però és la setmana vinent que hi ha la cursa. És diumenge, eh? recordar vos diumenge hi ha la cursa. No feu res més. Nosaltres... Ara demà ni un altre. Sí, eh? nosaltres tampoc farem res més. Molts petonets fins i dissabte vinent. Apa. Adeu! Adeu i visca el Barça!